Graziella 10, 4 luglio, 16.43, tornata la Titti dal lavoro. Possiamo cominciare? Senti Graziella, eh, mi sembra che si fosse sul... Eh... La tregione di Bologna, sì, però ne avevamo parlato della tregioni di Bologna e soprattutto eh, eravamo finite eh, Claudio, Lolli. Claudio Lolli, momento di liberazione, scoperta di sé e noi abbiamo detto, va ah, bene, quindi è giusto fermarci perché si parte con un nuovo capitolo. Quindi adesso... Cambiamoci posto, vai sì. là, vai Francesco. Posso fare qualche domanda che.. E eh, certo. Prego. Forse ne avete già parlato prima prova Ma dicevo questo Graziela, se tu, quindi diciamo questo ballo, questa serata diciamo è un momento di passaggio, no? Mm -hmm. Ora poi ci racconterai che cosa hai fatto nei, nei mesi successivi eccetera, però quello che volevo chiederti è mh, mi pare di capire che però lo, lo stacco col mondo del movimento eccetera viene un pochino dopo forse Sì. nel 78 se non ricordo male no, quella quell autunno lì quello che ti poco, valevo, dopo. poco dopo quello che ti volevo chiedere mh, se, cioè, se tu cioè, nel tuo percorso politico no? uh -huh. questi quei, quei anni che sono stati diciamo abbiamo detto 4-5 forse anche di più perché sono abbiamo detto da quando tu arrivi a, a Padova, a Padova E fino al ah, 77 sì. pieno quindi cioè, ho... sì, di questa identità di movimento studentesco esatto era per me cioè, che era una prosecuzione di un percorso che c'era già che era stato interrotto dalle mie vicissitudini cioè come mh, quello che voglio dirti è quando poi poi te hai fatto tantissime altre esperienze no però cioè mh, hai anche successivamente no come la mh, cioè se, eh, se ci hai ri, sicuramente ripensato cioè che cosa cosa ha significato per te quel, mh, quali sono stati gli aspetti che più ti sono rimasti e quali invece sono stati gli aspetti che poi tu hai, cioè, probabilmente hai anche abbandonato nel senso comunque che non ti sono Ora un po' ne hai parlato, no? cioè, per esempio il rapporto con questi mh, gruppi più organizzati, mi pare di capire che non da mai convinto, insomma, ecco. Però diciamo, invece ci sono anche delle pratiche o delle modalità, possono essere le assemblee, questo stare tutti insieme, l'occupazione di questa. Della, della, della mensa o della casa dello studente, cioè, cosa ti è rimasto poi alla fine che ti è servito dopo? A questa è la domanda. In realtà eh, la politica, cioè per, per dirla breve direi quello, che non è che l'ho scoperta allora, l'ho già scoperta, io l'ho scoperta come raccontavo quando avevo 14 anni, che poi è passata attraverso cose diverse, ma alla fine se devo pensare in, eh, era più che le pratiche diverse era il luogo diverso, il luogo diverso sia fisicamente, sia temporalmente, sia nel corso della mia vita. Cioè Requaro, io ero un adolescente, era un posto di montagna, era un posto dimenticato da tutti, da cui non ti potevi muovere, eccetera, però ho avuto una fase in cui da Requaro guardavo al centro del mondo, cioè per me Requaro era la politica e comunque per quanto poi io non mi appassionassi a certi tipi di approccio ma era anche fondamentale che io dopo appartenevo a un gruppo che parlava del Che Guevara cioè non era secondario già lì avevo imparato e, e anche una cosa che ho ritrovato nell'una e nell'altra e poi sempre nella mia politica successiva è che a. la politica non si fa da soli b. che il personale politico e questo cioè semmai avevo un disagio perché a Padova il mio personale non riuscivo a renderlo tutto politico perché mi mancava tutto un pezzo però alla fine partivo da me, dal mio concetto di classe, da quello che era il mio babbo, lo stesso prima quindi partire da sé è sempre stato un riferimento importante per me e che non fai politica con gli altri se non subentra anche un, un, uh, un legame che va oltre al, senso, eh, al semplice fatto della politica che poi nel tempo eccetera potrei definire quello che ora definirei l'essere compagni questo essere compagni nel mio percorso c'è stato sempre fin dall'inizio cioè io non potevo fare politica con qualcuno che non sentivo compagno e, e, e paradossalmente nel 77, l'ho detto prima potevo sentire compagno anche quello con cui non condividevo niente anche l'autonomo che mi scalciava la borsa a costo di farmi saltare per aria però lo consideravo un compagno consideravo compagni brigatisti cioè questo secondo me ha sempre percorso consideravi compagni quelli con cui facevi gli aborti? sì anche se ero consapevole che era un essere compagni dove a prevalere era l'appartenenza di genere e non l'appartenenza di classe necessariamente quell'appartenenza l'appartenenza di classe non sempre c'è stata con i compagni con cui facevo altro. Io cioè, avevo quell'appartenenza di classe molto forte, però ho sempre compreso anche che era possibile essere compagni anche se non si era della stessa classe sociale. Cioè anche se magari erano figli del dottore, potevano essere compagni lo stesso, era una loro contraddizione. Però una scelta di campo l'avevano fatta, avevano deciso di stare in un certo campo. Quindi l'essere compagni non passa dall'origine sociale, non consideravo compagni gli operai della Giuliari, che in teoria dovevano essere più compagni, quindi l'essere compagni non è l'avere la stessa appartenenza di classe, è guardare nella stessa direzione, è avere una consapevolezza di classe, è partire da sé con le proprie contraddizioni. Cioè anche chi appunto era figlio del dottore tanto che si metteva di fronte alle sue contraddizioni e alla fine anziché utilizzare il proprio denaro per, che ne so, per comprarsi la macchina bella, non gliene pregava nulla e magari spendeva il proprio denaro sulla macchina scassata della Cinquecento per andare a pigliare la stufa della vecchia Cristina che poi abbiamo scoperto avere i miliardi. Però eravamo compagni in questo senso, cioè perché comunque ognuno ci arriva per il suo percorso, e dove sei, non da dove vieni a volte, da dove vieni ti aiuta a capire se quella persona c'è davvero, però se devo essere onesta io, la sensazione di dire ecco ho considerato una persona compagna e poi non lo era, poi magari non l'è più stata, ma non mi sento mai di nessuno di dire io mi sentivo che era compagna e poi non lo era davvero, perché lo senti e, e ci sono tanti e, e questa è la vera cosa che a me è rimasta di tutto il percorso cioè che mi ha mantenuto la stessa persona quando ero a Requaro nel gruppo Pini, quando poi sono stata a Padova e poi via via quando ho fatto le altre cose se ci devo pensare quella è una costante il concetto di poter fare le cose con dei compagni e delle compagne non so se si ha risposto, sì, sì, risposto eh, due cose sono uno da quello quello che tu racconti ma probabilmente l'hai già detto mh, cioè l'impressione che ho avuto io è che in questi anni a padova ci fosse mh, cioè prevalesse mh, una fluidità di appartenenze cioè c'erano questi gruppi i gruppi sì. e poi comunque c'era un'area una, una, una tanta gente che poi fino a parco fino alla tre giorni come dire, sicuramente che faceva riferimento a questi gruppi ma era il movimento studentesco. Ho l'impressione di una cioè un cioè, insieme. Ma se mi chiedevano ecco. tu qual è la tua appartenenza esatto, esatto. la mia risposta era il movimento studentesco mentre prima parequaro non ce l'avevo così chiaro c'era era movimento studentesco movimento operaio c'erano entrambi quello non era un vero senso d'appartenenza alla fine il vero senso di appartenenza che avevo allora, la domanda a chi appartieni, cos'è? Ero una montanara di Requaro. Quella era la mia identità anche politica, cioè di essere montanara, come dire, io vengo dal margine. Che poi alla luce di oggi, se ci pensi per me è stata tanta cosa in m'ha segnato, cioè ho sempre avuto la consapevolezza e anche il desiderio politico di vedere il mondo della politica dal margine perché lo vedi tutto quando tu sei al centro non vedi tutto vedi, vedi da dove guardi quindi vedi... quando tu sei fuori vedi tutto e fuori lo sei dal margine ma io sono nata al margine sono nata al margine in questo senso non dico come lesbica poi quando sono divenuta essere lesbica è stata un ulteriore margine di cui politicamente sono stata felice perché avevo dimestichezza con, con uh, l'essere al margine e quindi neanche il risultato facile perché io mi ponevo non come la lesbica di, di, di città ma come la lesbica di montagna che veniva da Requaro questo l'ho sempre fatto e quindi addirittura nel movimento lesbico io sono sempre stata al margine questo penso alla Biagini che ha una lunga appartenenza ormai al movimento lesbico non sono mai stata centrale nel movimento lesbico neanche quando di fatto lo ero perché comunque era centrale il vero movimento delle lesbiche che io ho sempre riconosciuto essere quello separatista. Io ero un po' un elemento di disturbo di ambi i campi, del campo gay, ma anche del campo lesbico, paradossalmente. Ma questo derivava dal mio arrivare al margine, secondo me. Non dal mio margine come lesbica, ma da questa storia, perché anche Padova non era il centro del movimento, anche se può essere apparso il centro del movimento. Il centro del movimento a Padova, semmai, era... La facoltà di, di Scienze Politiche era Torni Negri, non era la mia appartenenza a Padova, cioè il colletti, collettivo non si chiamava collettivo, ma di fatto c'era. Di medicina era quello che aveva occupato la facoltà, era quello che ci incontravamo cusinato era un altro. E quello non è mai stato al centro del movimento studentesco, credo è sempre stato disconosciuto in qualche maniera. Noi si arrivava, si erano sempre quelli del margine che venivano da quelli vicino alla stazione, ecco. L'ultima domanda prima di arrivare al ballo, c'è se cioè prima di questo evento mm -hmm. in qualche, tu hai già detto quello che ad aver rappresentato per te, diciamo così, in, in, in, le femministe, no? Nel senso ne hai già parlato, però diciamo se, se di temi a, a, a, in, in questa fase. Ehm, come dire si è mai affacciata una questione legata tua insomma c'è legata voi al genere voi anche appunto a a una differenza mm -hmm. diciamo. allora mm -hmm. innanzitutto come dicevo prima eh, per tanto tempo avevo cercato di evitare le donne mi piacevano okay. potenzialmente così evitavo e ugualmente lì cioè nella mia scelta poi comunque di non andare mai a furiosare cosa c'era in questo femminismo forse era anche quello tenevo quello che avrei potuto trovare okay. magari non me lo dicevo, lo posso dire ora di tanti tanti anni penso che però ci fosse quell'elemento. Eh, quindi sai andare a fare quella che fa gli aborti innanzitutto quella era andata a letto con un uomo <ride> fare l'aborto quindi non lo vivevo come pericolo cioè io mh, credo che tutte noi lesbiche l'abbiamo imparato da molto presto abbiamo imparato a evitare come la peste di innamorarci di un etero perché sarebbe stata la, la sofferenza scelta quindi eh, ovviamente dove poteva esserci questo pericolo io ero molto cauta poi quando mi è capitato comunque c'era anche tutto il discorso di cui io sentivo parlare dell'autocoscienza e così via Io non mi sentivo certo all'altezza di mettermi a confronto, a misurarmi, ad aprirmi con delle donne che nella mia testa era il modello dominante dell'essere donna, io non ero quello. E quindi penevo di ritrovarmi in quel contesto magari da adulta in cui mi ero trovata da piccola con queste donne pettevole, cioè che meglio di no. Quindi non c'era un motivo preciso, ma era una specie di difesa rispetto a, a tanti elementi. Quindi, senti, mi stavo vivendo altre cose belle, eccetera, e, e preferivo vivere quelle. Dopodiché ci sono caduto uguale, perché alla fine mi sono affezionata a Maria Grazia, che comunque era una donna con cui avevo una relazione molto forte, anche se non detta, anche se non sessuale, però... Io di questo sono stata convinta che era una relazione reciproca fra l'altro quindi non era l'innamorarsi, forse per questo io anche alla fine mi sono fatta prendere da questo trip perché non era quelle cose contro cui avevo imparato a difendermi in fin dei conti per me era una innocua, un'amica innocua come ne avevo avute altre e per questo che poi io comunque Con cui, fra l'altro, abbiamo avuto in molti tratti anche questo comune appartenenza di essere compagne. E questo è tanto importante, perché comunque è un legame forte, che poi magari si interrompe se si finisce di fare quella roba, non è detto che poi duri nel tempo, ma è un po' per dire come, eh, infatti, te l'ho raccontato, era quella cosa stramba che mi è capitato 4-5 anni fa al fratello, il 25 aprile. E ora c'è casino, sono due o tre anni che non andiamo però una cosa bella che, che, che fanno è che comunque mettono i tavoloni lì fuori ne, sulla via, ti puoi anche portare a mangiare, ti metti lì mangi, se vuoi ti pigli una birra e quello è il fratello, 25 aprile. Quell'anno Titi era pirlato di fare tante torte, tanta roba da mangiare, e se andati eh, alla Titti: Alla Titti è sì, verbo osato gli era pirlato, uh, pirlato era venuto in mente uh, okay. eh, fa, fece tante torte torte quando si mette a volte le ci piace torte salate varie cose, un po' di cose vegetariane mi vegetariani e siamo andati io e lei e lì a questo tavolaccio con tanta roba da mangiare nell'ottica se c'è gente le notiamo no? quindi si mette lì di fronte a un certo punto si siede un altro dottetto che palesemente era un po' una famiglia dove loro avevano, i genitori avevano la mia età, quell'altro erano i figlioli eh, si vedeva che loro dalla parlata erano pure veneti eh, che erano lì forse perché erano venuti a trovare i figlioli a, a Bologna che poi studiavano a Bologna <coughs> e quindi <coughs> erano venuti il 25 aprile perché è chiaro che era il contesto dove loro ci si ritrovavano a un certo punto eh, ti offre un po' da mangiare così si sta un po' a lui Non era proprio seduto di fronte a me, era un po' più in basso A un certo punto mi attacca bottone, fa, ma io a te tu vista da qualche parte, Valérie, che sa, certo che l'hai vista, era segretaria nazionale della e lui dice, no, ma eh, certo che l'hai vista, ma l'hai tutto, certo che l'hai vista per quello. Lui dice, no, fa, no, no, eh, no, e vedo che dice, ma ma tu, ma tu fa? ma hai fatto l'università a Padova? io dico sì Fa, ma tu eri sempre a Piazza Capitaniato? <ride> ho detto sì e facevi medicina sì Dai. io lui non me lo ricordavo Fa, sai da cosa ti ho riconosciuta? Fa, da come tenevi la sigaretta era un compagno dell'epoca cioè che penso dopo tanti anni si se mai riconosciuta da questo particolare eh. cioè io non me lo ricordo lui Però c'era questo sentimento, però è come essere in famiglia, cioè quello che ci hanno insegnato la famiglia è questo concetto di compagneria. Non a caso ci siamo trovati 40 anni dopo e lui mi ha più riconosciuta dove? Alla festa del 25 aprile. Per dirti, a volte è anche trasversale nel tempo, io sono convinta pur non ricordandomelo, che fosse uno dei tanti compagni, magari uno di quelli che ha inseguito i fasci quando mi è arrivato il sacchetto d'acqua, capito, dove comunque scattava che tu sei, sei da quella parte, mi ha colpito perché questo concetto ti ricorda, cioè eh, di come la compagnia è trasversale, cioè non è necessario che tu abbia un rapporto diretto, come invece ti capisci dal linguaggio, da poco, da. da Lui mi ha riconosciuto il modo di fumare, ma anche quello, si fumavo ancora, quindi questo è successo più di quattro anni fa. Forse non c'entra questo, ma che sca scapicogliamo tanto tempo. Lui faceva veterinaria, mi ha detto, quindi sicuramente frequentava anche la cucinato, poi si è scambiato di parole. Lui che frequentava la cucinato, quindi non ci si era visti una volta, forse non, non ci eravamo neanche mai parlati, però si frequentava gli stessi posti. E va bene che succede dopo la tre giorni? Eh. Allora, eh, sì, sì, si torniamo a questo ballo no? che no, ci eravamo fermate lì? si sì, sì, faccio questo ballo sono tanto felice tanto contento che bello che bello torniamo a dormire a campeggio che bello che bello ho preso un freddo carne non mi ricordo il che faceva settembre umido al Parco Nord quindi poi sono tornata a Padova Quando sono tornata a Padova, eh, mi babbo nel frattempo aveva dipinto l'appartamento abbiamo cambiato appartamento perché la relazione di appartamento con questa Graziella era un po' insostenibile. Quell'estate aveva dato la chiave di casa a tutta la, la piazza, a tutti gliel'aveva dato. Noi siamo stati lì un mese e torniamo a creiamo in casa l'accampamento. Poi entriamo, a un certo punto si apre la porta, uno da fuori apre la finestra ed entra. Cioè, cosa aveva fatto? Aveva dato la chiave a inizio estate a della gente della piazza, che era a casa sua ma anche nostra, che andavano a dormire lì. Siccome era pian terra, era rialzato, ci arrivavano i ragazzi da, mm. da sotto. Quindi si mettevano d'accordo, si lasciavano la finestra aperta e dato una specie di ospedale gratis c'erano coperte dappertutto, eccetera. E ci salivo io e Maria Grazie assieme, eravamo fuori di noi. Li abbiamo cacciati tutti. Cioè, anzi eh, sì, ci siamo trattenute anche delle cose di, di gente che non c'era tipo un sacco a pelo bellissimo. <ride> <ride> e, però era chiaro che era ingestibile questa, quindi era anche caro questo appartamento. Si trovò altre due che avevano perso due inquiline e ci si aggregò a queste due che abitavano lì vicino quindi ci si trasferì nell'altra casa che era tutto un altro genere di, di, di casa più vecchia con delle stanze ricordo una caratteristica era che era una casa vecchia ed era proprio su un incrocio una specie di rotonda dove passavano i camion e aveva il pavimento che ogni camion che passava sembrava si fosse il terremoto, ballava tutto io che avevo il shock del terremoto ogni due per tre scappavo comunque sono andato a vivere lì Mio, eh, appartamento lì. Io poi ho pochi ricordi di quel periodo, nel frattempo Maria Grazia si era messa con un tipo, un francese, tale Filippo, che aveva conosciuto assieme, quando siamo andati, non mi ricordo in che viaggio, aveva conosciuto questo Filippo e, e poi lei si mise con questo Filippo. Era anche un, un ragazzo simpatico ma non è che. Però figurati a quel punto la mia gelosia, come a quel punto è esplosa. Non solo esplosa la mia gelosia. Nel frattempo, contemporaneamente, fu un periodo in cui dopo il, il settembre 77 il movimento si trasformò, cominciò a trasformarsi. Secondo me cominciava a vedere gli anni 80, quindi quello che prima era il movimento studentesco si spezzettò in movimenti che riguardavano lotte specifiche. Per esempio il movimento per la casa, che a Padova era fondamentale per la casa degli studenti, con anche lì due mh, modalità diverse. Uno che era quella in cui io mi riconoscevo di più, l'università doveva assumersi questa cosa. Cioè, poi il problema che c'è ancora, cioè, non è che in privato tu puoi pensare che improvvisamente diventi buono e quindi ora non struta più lo studente con la casa. No, eh, cioè, non è possibile che ci fosse posti letto per studenti uno su cento, dati poi neanche probabilmente a chi ne aveva davvero bisogno, ma dati agli amici degli amici. Questa era secondo me la battaglia da fare, quindi eh, il, da questo punto di vista eh, il primo referente doveva essere l'università, quindi richieste come studenti. In realtà prevalse l'altra linea, cioè che poi è quella che, che, che è tuttora, è la proprietà privata il nemico, quindi cosa facciamo? Occupiamo le case. Quindi partì il concetto dell'occupazione. Io non è che fossi contro l'occupazione delle case, però tu non puoi dire occupo le case e poi non do all'università la, la responsabilità che ho. Cioè non pretendo che, che i soldi dell'opera universitaria vadano ad appartamenti a studenti, ma vadano a pioggia agli amici degli amici su quello non c'era il bel minimo il minimo ma critica confronto eccetera progressivamente <coughs> non so perché però tanta gente cominciò ad allontanarsi dal movimento perché <coughs> ci fu comunque chi si inquadrò in formazioni anche politiche che si allontanarono dal movimento ci fu tutta la pressione esterna che comunque c'era non è che Eh, il 77 sia stato solo eh, noi che facevamo le cose in realtà le tre giorni si chiamavano a casa contro la repressione quindi c'era una grossissima repressione sul movimento studentesco e il risultato fu che prevalse l'ala non so, violenta perché perché non c'entrava nulla l'IBR e secondo me neanche gli autonomi e quello che molta responsabilità sia stato invece degli infiltrati della polizia che ha creato questo di eh, la cosa che mi colpì che poi finì su tutti i giornali per Milano finì ma io la vedi a Padova fu le pistole in mano agli studenti cioè tu alla manifestazione eh, c'era gente che distribuiva le pistole a dei ragazzini sui 16 anni poi con il giornalista che poi l'avrebbe fotografato io l'ultima ultima manifestazione a cui andai fu avevano occupato uno stabile quindi non è che avessi una posizione di dire no io sono contraria eccetera per me era un dibattito in corso questo sulla casa sull'abitabilità sul fatto che la casa non è solo quella delle famiglie cioè secondo me ce n'era tanta roba da dibattere non si parlava di nulla semplicemente si trattava di occupare una casa e, e di mettersi lì chi riusciva a entrare per prima poi viveva lì eh, questo era ma al di là di questo, che poteva anche andarmi bene, io ne occupo un'altra se voglio, no? Eh, il problema fu la modalità, perché queste occupazioni avvenivano a insaputa della gente che andava a una manifestazione, tu non sapevi che il percorso era quello perché diceva da occupare una casa, è tuttora una cosa che fanno spesso, eh? Che tu vai a una manifestazione, è prevista un'occupazione, tu ti trovi ad andarci ma non sai che è previsto un'occupazione, magari ci andresti uguale ma almeno lo sai, sai cosa vai a fare uno di questi casi quindi si passa e mi ricordo ancora che, che, che mi dette anche noia perché a un certo punto venne fuori che occupavano questa casa io me ne accorsi quando si arrivò perché l'avevano occupata e che sventolava in, in pompa magna sta bandiera dalla casa era quella tipa che avevano fermato con me all'occupazione eh, all di anatomia che non la sopportavo ha pianto tutto il tempo Una, eh, però dopo era là che per sistemarsi serve occupato la casa eh, quindi non, non lo so forse ero io che l'ho presa male non mi pianto questa cosa non solo subito dopo avanti 50 metri c'era un'agenzia eh, immobiliare a cui ovviamente dettero poco e passi se li dà poco con delle molotov il problema è che queste molotov le avevano date a della gente in questi zainetti che prendeva questi zainetti e le molotov per strada per cui te rischiavi di per strada per sopra quindi proprio di completamente disorganizzati in più mi giro e vede due ragazzini a cui uno dà le pistole contemporaneamente la polizia attacca il corteo contemporaneamente arrivano gli elicotteri dall'alto e tutto sì. ciò no. no, <ride> no scusami siamo sempre nel 77. nel 77 poteva essere ottobre, novembre, cioè momenti in cui si fanno le cose, no all'università. Mm -hmm. Era quel periodo lì. Io avevo proprio paura ma soprattutto non condividevo niente, non avevo capito chi l'aveva organizzata, chi l'aveva organizzata, chi l'aveva diretto chi avrebbe avuto beneficio, chi avrebbe avuto danno. So che comunque io ero stata usata Per far numero lì, senza aver diritto né di parola né di riflessione, senza neanche boh. Quindi io cosa feci? Me la vidi brutta, mi svincolai, c'era una vecchietta che passava con due borse della spesa e Signora, le porto le borse della spesa? Quindi io pigliai le borse della spesa, questa vecchietta, e me ne andai. E pensai, io col cazzo che vado ancora a manifestazione. La prima manifestazione a cui sono andata, tanti, tanti anni dopo, credo sia stata. Quella di Firenze 91 sulla di perché non sono più andata in è tanto mi succede. Io lì no, non mi piace niente, io non, non credo poi mai più. Cioè, dal 77 eh, non sì. sei più andata fino al 91? Eh, io credo sì, perché non ho ricordo di altre manifestazioni a cui ho partecipato nel mezzo, e mi dissi no, col cazzo. E allora, questo, in più, Maria Grazia che ci aveva questo titolo, e anche questa roba, io a quel punto me la me lo sono voluta vedere questa cosa cioè io sono innamorata di Maria Grazia se no non ci starei così male te lo sei detto quel punto me lo sono detto e quindi visto che me lo sono detto ho detto cioè eh, glielo devo dire, vediamo che dice quindi la convoco se faccio questa operazione e dire vabbè qua bisogna fare questa operazione secondo me tutto ciò è avvenuto anche grazie al fatto di quel senso di libertà no? che comunque avevo conquistato a quel punto mi apparteneva quindi anche dalla libertà scende coraggio cioè, e quindi è nulla è tutto, cioè, facciamolo quindi convoco Maria Grazia e co comincio dico, ora guardi io non mi ricordo so che gliel'ho detto in un bar ah, in, stavo in, casa, dove eravate, in un bar, bar. l'ho convocata in un bar e dico no perché ti devo parlare quindi lei arriva, devo parlare e non so la figlio dal bar voi vivevate insieme ancora sì però l'ho convocata al bar no a casa non mi levavano gli a lei da sola, quindi forse magari temevo che ci fossero le altre, non lo so. E, e co così io mi ricordo che l'ho convocata al bar, che era un bar che era sotto il portice Padova, dove c'è eh, si i, i, i giardini, lì, mi ricordo come si chiama in fondo, al piale di, di, di Padova, Eh, non mi viene il nome, vabbè, non importa, comunque c'è il mio padre, me la fanno con questo padre, no, ti devo dire una cosa, chissà quanto ci ho messo, chissà quanto ho bevuto quindi partire, e le dico no, perché io eh, penso, so, penso di aver usato il termine omosessuale, penso, eh, penso bestia, sarebbe stato troppo avanzato, penso di essere omosessuale, no, perché io penso di essere innamorata di te, penso di essere omosessuale. Pensa. era quella di psicologia dei, dei, degli spermatozoi sì, sì, c'è un espertona guarda io ti conosco da tanto se proprio se è un'omosessuale psichica e basta e non sei un'omosessuale fisica me ne sarei accorta io ho pensato che questa capiva cazzo E, e, e soprattutto che ero spaventatissima da questa cosa, quindi pe pensai che lì non se ne davo fuori capi niente, non avrei capito se io ero lesbica, se lei potevo essere interessata, non avrei, non avrei cavato un ragno dal buco. Se dovevo cavarmela, avrei cavato prima. Quindi, un po' mi sono rassegnata, però non, non avevo, non sapevo cazzo fare, dove andare, non, cioè, il movimento non volevo più andare in manifestazione, con questa era così. Tutto l'investimento che avevo fatto l'anno prima nel movimento aveva fatto sì che io non facesse un esame che quindi fossi fermo il palo di, di, di due anni prima e, e insomma ero proprio, mi ricordo che andai a casa dopo questa cosa e non dormivo, non dormivo io pensavo, no io voglio andarmene in uno di questi, meno male, non fece nessuna follia non mi venne da fare voglio andarmene, voglio andarmene quindi alla mattina alle 5 ma no, ora vado e dove vado? e feci questo pensiero no, io devo proprio andare da un'altra parte cambiare città e pensai, sai cosa faccio? vado in stazione e prendo il primo treno dove va? quindi andai in stazione il primo treno era un regionale che allora si chiamava locale che faceva Padova Verona e così andai a Verona e me lo ricordo ancora arrivai a Verona e... Eh, e vedevo tutto bello a Verona perché poi a Verona non sono come i padovani ah, sono fasci però tendono a essere più cordiali quindi quando chiedevo la strada me la dicevano mi chiacchieravano cosa che a Padova, cioè Padova una caratteristica tipica di Padova è che è una città non come Bologna ancora più carica di Bologna rispetto al numero di studenti universitari cioè su una popolazione di al tempo di 200.000 abitanti meno c'erano 40.000 studenti era molto sproporzionata i padovani ci odiavano cioè per i padovani eravamo soltanto una fonte di reddito per pagare gli affitti basta dopodiché io in tre anni di padova non ho mai conosciuto un padovano ma neanche giovane cioè non, non, non, non, non ci frequentavano avevano altri circuiti cioè quindi gli stessi padovani tu eri sempre l'estraneo studente forse invece Verona, invece te Verona no, ma tu Verona l'avevi scelta a casa, non la conoscevi, non c'eri mai Io stata? Io non la conoscevo, cioè c'ero stata qualche volta, perché mamma era della provincia di Verona, ah, ma non l'avevo mai frequentata ero stata, ma senza vedere Verona, anni prima, nella clinica santo Giuliana, mese. però ero stata là, ma è quindi è una è volta è. sei arrivata a Verona così? Eh. Io sono arrivata a Verona, ho girato tutto il giorno a Verona e... Però non è che mi ho ricavato tanto di, di questo essere andata a Verona. Però ero tanto tanto disperata e sono tornata a casa dei miei, e prima di Natale, non lo so, e eh, pensai che volevo andare a vivere a Verona. Perché volevo andare via da Padova, non vedere più Maria Grazia, ripartire da capo, capire se ero lesbica, Cioè proprio volevo rompere con questo passato portato da tanti motivi a voler rompere con questo passato, il movimento studentesco che non esisteva più stava diventando un'altra cosa, quindi quello che era il mio luogo non c'era più, come mi era già successo, tra l'altro che non c'era più, perché i movimenti sono carsici, cioè la gente cambia, cambia il momento, eccetera, quindi Non mi ricordo bene come andò, che cosa avvenne prima, che cosa avvenne dopo, fatto sta che pensai che io questa cosa del lesbismo la dovevo affrontare siccome avevo un buon ricordo di questa Santa Giuliana dove ero andata pensai ma io che voglio andare a vivere a Verona ma se io mi facessi ricoverare a Santa Giuliana andassi là e gli dicessi no perché voglio capire se sono lesbica o no quindi voglio uno psicologo però siccome sto male voglio stare qua ci sono già stata e così intanto che sono da mi cerco una casa a Verona vedo cosa voglio fare oh, l'ho fatto a te davvero ah, sì, eh. Quindi mi sono presentata da questa santo Giuliana Cioè santo Giuliana era il, la casa, era di, la cura. casa, una casa eh. di cura, una casa di cura convenzionata credo fosse Non mm, credo fosse del sistema nazionale no, vabbè. mi presentai là e gli spiegai il caso ma convinta, cioè ero talmente convinta che mi dissero va bene e tra l'altro fece anche le mie richieste specifiche una richiesta era che io volevo qualcuno Ero consapevole che non potevano darmi tutti i giorni un'ora o due di psicologa perché io mi dovevo confrontare, però io non pretendevo. Cioè, siccome capivo e avevo saputo, visto un po' come funzionava, le difficoltà, i livelli, però almeno un infermiere ma mi date un infermiere che tutti i giorni viene e mi ascolta. O me la dettero, ero <ride> avevo un infermiere che ha detto a me, mi si presentava tutti i giorni alle 10, io le facevo una capatanta fino a mezzogiorno, Lei, poverina, non aveva risposte da darmi. Ma quando è Era... stata? Perché, quindi ti hanno ricoverato? Le hanno ricoverata, sì. Per? Ah, non so cosa abbiano scritto nel loro capelli. No, ma per quanto qui. tempo? Ah, eravamo d'accordo, dicevo io. Ah. Cioè, non E quanto è sei stata? Ficché io ho pensato, finché non trovo casa. <ride> non gliel'ho detta proprio così. Volevo stare a fare questa prova. Nel frattempo, però, cioè, non so, avevo fatto da... Cominciai a cambiare io perché intanto avevo cominciato a dire a tutti questa cosa che forse sono lesbica ma non lo so bene Che ero venuta apposta perché volevo capire, cioè basta non avevo più ritegno, dicevo a tutti <ride> Poi ho anche telefonato a uno del telefono amico per sapere se lui sapeva eccetera caso volle che era un gay velato e quindi mi si confessò lui con me Che telefono amico? C'era un telefono amico, quello che si chiamava telefono ah, amico. Ah, in generale, sì. Sì, che è il primo che è nato, eh. dopo noi abbiamo fatto i vari sì. telefoni amici, e però c'era un telefono amico. E a Verona sei del telefono amico? Non lo so perché ci sono mai stata la sede. No, ma nel senso in che città? A Verona. Ah a, a, a e via sì, via a cioè? Verona, io avevo detto che andavo a Verona, la mia <ride> casa <'era> è stata <ride> la clinica. Poi avevo successo. Socializzato... Ma dove <ride> sei stata la clinica? Alla fine, alla fine, volta, fine. guarda, sono stata meno di un mese perché in meno di un mese quello che ho fatto è stata avevo fatto amicizia con una che mi piaceva e quindi io, ve lo dicevo, non avevo più ritegno a quel punto ma lei non era lesbica e ho detto vabbè pazienza e comunque no, tanto che tu lo sappia comunque io non so bene neanche io se sono lesbica sono venuta per capirlo però lei le piaceva tanto uscire con me e quindi chiedevamo i permessi lei era una più grande di me faceva l'insegnante di disegno era una che ricca di buona famiglia io non so perché lei fosse lì non l'ho capito mai non mi pareva una abbastanza normale ma lei era tanto sofferente per un fidanzato che l'aveva lasciato e quindi mi parlava sempre di questo fidanzato che l'aveva lasciata io le davo anche dei consigli non so che consigli del cazzo però mi proponevo come consigliera e capì che tanto lei non era lesbica però io andava bene anche così perché via via a me quello che interessava era capire a me i miei sentimenti non è che Cercarsi proprio una fidanzata Poi anche conobbi anche dei ragazzi con cui divenni amica lì dentro cioè il disagio però Lì era anche un posto dove c'era il disagio non sociale era proprio un disagio Psichiatrico mm. C'era tanta gente come me quella che poi definire borderline Normalmente gente che stava bene che non sapeva cazzo fare con questi figlioli era anche il periodo tra l'altro quando iniziavano le tossicodipendenze, era gente spesso a rischio di tossicodipendenza e con un disagio, c'è gente di 20-25 anni che magari aveva finito le superiori, all'università non ne aveva voglia, a casa non e che ognuno aveva i suoi problemi, per cui stava male, quello che aveva la mania delle malattie cioè ognuno aveva le sue, anch'io avevo le mie E cioè, alla fine, paradossalmente, in quel contesto trovai anche due amici, dentro. Sì, lì dentro, che era gente di Verona per lo più. Oltre a quello trovai anche due lesbiche. Queste due lesbiche di una certa età erano un caso pressoché drammatico, poverette, perché erano tutte due sposate, una aveva tentato il suicidio, avevano ricoverato tutte e due lì, ma non si potevano vedere. Quindi bisognava sempre, cioè tutte le, le, le, le pazienti, noi portavamo l'ambasciata a quell'altra, che è lì, che le vuol bene. Cioè la struttura non le faceva incontrare? Sì. Mm. Ah, okay. Io non so perché, perché mm. comunque, cioè con me non fanno male, che coglione, quindi ci sarebbe stato un motivo che non si sapeva. Quella che stava peggio, eh, era una che stava lei sempre chiusa in stanza, Io non so, io ci ho parlato poche volte con lei, Il compenso parlavo con l'altra che era Ma quella. Scusa mi... te, alle 5 la mattina ha preso un treno, sei andata a Verona. Ma a Maria Grazia le hai detto che te ne andavi? Non lo so. Sì. Non me lo ricordo, penso di sì. Perché non c'erano mica i cellulari? Eh. Sai che non me lo ricordo se glielo ho detto, come glielo ho detto, glielo avrò fatto sapere. lui ah. sì. avrà pensato, se ne è andato gli avrò lasciato là un biglietto e io me ne vado appunto, non sapevo neanche dove andavo quando sono partita perché non sapevo che il primo tempo andava a Verona. Sì, poi l'ho rivista sì, anni sì. dopo però anni dopo. Anno. Ma senti per tornare a Verona quindi tu eri in questa clinica, sì. che sei stata circa un mese e poi hai trovato una casa, no, per Poi per ho trovato una casa perché poi i miei io parlo, non li volevo vedere, però gli avevo detto che volevo andare a Verona, la risposta fu. A uh, Verona se vuoi, anche perché avevo la scusa che a Verona eh, all'epoca c'era la, fac la facoltà di medicina che eh, dipendeva da Padova, c'era solo dal terzo anno, quindi io sì. ero il terzo anno, avrei potuto iscrivermi lì mm. dal terzo anno. Quindi sì. la mia ottica per farlo passare ai miei era anche questo, Padova non ci sta più bene, voglio andare a Verona dove c'è e loro tra l'altro. Uh, emotivamente erano più vicini a Verona perché la mamma era della provincia di Verona aveva zia a Verona per cui non vedevano male che io andasse a Verona ma la cosa fu però se tu vai ti si dà gli stessi soldi che erano, mi ricordo, la pagavo 40.000 lire al mese quindi ti si danno i soldi per vivere in tutto calcolarono che io gli costavo 100.000 mila lire al mese di cui 40 rispondevo da fitto mi ha detto fai tu, però sappi che su quei soldi puoi contare, non è che ora tu perché vai a Verona perché poi non volevo più abitare con nessuna perché abitare in una casa studenti secondo me mi esponeva ad avere altre relazioni insane che magari non riuscivo a gestire sì. dove c'erano complicazioni dovute alla coabitazione quindi non ero neanche più libera di dire no, sì, ci vediamo, non ci vediamo non me la so. cioè, mentre tipo questa qua con cui fece amicizia eh, Angela si chiamava cioè non avevamo questo tipo di compromissioni che, che eravamo con quindi ho capito che volevo abitare da sola certo che le case costavano mh, almeno monolocali su 100 di lire al mese che era tutto quello che mi davano ma non solo, volevano anche un anticipo economico quindi come faccio come non faccio ed ero lì che mi lagnavo, mi lagnavo di, di, di questa mia triste sorte che cercherei una casa poi io voglio una casa dove sto da sola tutte queste fisime e la raccontavo a tutto poi sabato un bel giorno mi chiama a rapporto la lesbica quella che si vedeva e dice senti io sono una persona che non ha problemi economici io ho pensato e tiro fuori il bossellino e questi sono 500 mila lire fatti una vita ma io io ti presto questi fatti una vita ma io non te li potrò mai dare ma guarda che uno li voglio indietro, ti do queste 500.000 lire. Perché fatti una vita. E io eh, dice, va bene, grazie. Mi altri di lire. No. A quel punto avevo 500.000 lire, dopo una settimana avevo già trovato il monolocale dove trasferirmi mi ricordo che fece questo trasloco delle mie quattro cose, ma gli sto a quest'anno, ce fare il trasloco e mi trasferì in Pontamagna a Verona, non il mio che avevo trovato casa. Certo, costava 100.000 lire al mese, cioè tutto quello, 15 mila lire al mese, tutto quello che mi davano. E lì divenni contrario al lavoro e, e, e dormi per era questa prima casa? In Borgo Roma, in via dei Grolli si chiamava, che ricorda molto Grolli. E eri a al lavoro. In che senso, allora in il discorso era questo, che cioè, se, se io voglio, allora volevo vivere da sola e c'ero riuscita. Avevo trovato anche i soldi per l'anticipo dell'affitto, per vivere il primo mese, il secondo mese, ma poi certo, i miei mi davano 100.000 lire e dopo di cosa vivevo? E io non volevo lavorare perché ero contrario al lavoro, perché il lavoro a quel punto, quello che prima era vado in fabbrica, lavoro, per... improvvisamente il lavoro era diventato il male assoluto il lavoro male, il lavoro non ah, un era una posizione dell'autonomia sì, operaria sì, sì, perché tu hai detto era quella che mm. mi convinceva l'autonomia operaria in questa cosa e quindi capagliamente ho deciso che non lavoravo e decisi che dovevo vivere era relativo avere i soldi in qualche modo si faceva l'importante è averla casa io ero chissà quello è importante è la casa sistemai questa casa anche in una maniera che non doveva che doveva rispecchiare me E una delle scelte fu che il letto, c'era dei letti che si tirava giù dall'armadio, tutto monolocale, locale, e il letto non andava bene. Quindi comprai a 10.000 lire un, una coperta da un martino. Questa coperta la stesi a terra e poi mi era rimasto il mio sacco a pelo bellissimo bellissimo che avevamo sequestrato a quelli che ci avevano occupato a casa, ricordo, era, era azzurro e decisi che quello, tanto la gente entrava in casa dove porgersi le scarpe perché quella coperta era il tappeto e non ci si camminava. E dormivo per terra su questo tappeto e su questo bellissimo sacchetto E poi cominciai a scrivere, mi portai, avevo una, la Olivetti, da requaro, portai Olivetti e scrivevo. E questi, perché poi quell'altro mi erano rimasti amici. Quindi mi venivano a trovare, avevo sempre gente per casa qualcuno mi dava anche da mangiare, le cigaretti. Quelli della clinica. Saltellina. Quelli della clinica inizialmente, ma anche questo del telefono amico, questo mi chiede. Quindi cominciai ad avere un po', un po di rifluvio in questa casa, però avevo una regola chiara quella casa, che solo io ci potevo dormire. Anche alle quattro non dovevo andare a dormire a casa loro. Lì non, non accettavo ospiti a dormire. E questa regola fu sempre una regola. Io che okay, non avevo mai avuto non era mai stata tanto interessante, io non so, si innamoravano tutti di me a quel punto, avevo tutti tutta questa palette di maschi che mi si proponeva, no? sì. io dicevo no, io, io devo capire se sono lesbica, e dicevo no, ma se vuoi magari io provo, guarda, erano delle le cose da ridere, no, dicevo no, ma guarda, io provo, provo, guarda, io faccio la donna, cioè, non c'era verso, io avevo sempre questa cosa, a parte Michele che era i gay eh, represso, tutti Eh, questi maschi, dice ma tu non hai un'amica mi da presentarmi tu che sei gay io non ho mai conosciuto una lesbica in fin dei conti, una che mi dicesse sono lesbica e, e, e io così so se, se con una lesbica posso tanto di Rubicoglioni dice sì c'è una mia amica te la porto se vuoi, stasera te la porto, e quindi ci e arrivò e si presentò con la sua amica lesbica, la sua amica lesbica era allora, ornella Okay. No, vabbè. Dai. E quindi io pensai, cioè a quel punto io dovevo provare se ero lesbica. Ma era Ornella all'epoca, descrivicela. Ornella, cioè, c'è che ha il viso tutto rovinato, si vedeva molto meno, io non me ne accorsi di fatto. Quindi io la vedi anche molto carina Ornella. Poi era una persona di tutt'altra classe sociale rispetto a me, grulla, perché era grulla anche allora. Eh, il suo babbo era colonnello. Lei le cose che faceva era eh, amante di tutti gli sport, eh, cioè proprio la tipica secondo me. Aveva allora sei setata più o meno? Era due anni più di me. Mm. E quindi io pensai... Ma studiava? Mondo, faceva lei eh, credo che, che non studiasse già più, aveva fatto le magistrali, poi si era iscritta a pedagogia, ma non aveva voglia di fare un cazzo proprio. Il suo babbo era andato in pensione, quindi lei faceva finta di lavorchiare, cioè in realtà faceva cazzo faceva che eh, lei era una che a, a 18 anni, perché poi era pura ripetente a scuola, gli avevano comprato la metallizzata con cui lei portava in giro le ragazze. Quindi, raccontaci raccontaci questo incontro. Questo incontro, lei arriva, quindi portatami da, da Michele, non so Michele cosa gli abbia detto, credo che abbia detto, guarda vale, c'è questa, che lesbico, vorremmo conoscere qualche lesbica gli e avrà detto qualcosa. Ovviamente, come sempre, eh, Le, le serate di casa mia era che tutta sta gente veniva, quindi c'era sempre, sempre sta gente di mezzo, non è che uno venisse a trovare me, veniva a trovare me, veniva in questa casa dove c'era questa serie di regole dove regolarmente si fumava un casino. Perché ecco lì, cominciava a fumare Ashis, non ebbi più paura, non avevo neanche più paura di quello. E quindi l'Ashis io lo fumavo, non l'ho mai comprato, in genere era Stefano che portava, che lui fumava tanto e ci aveva sempre testasis. e mi ricordo che Ornella, anche detto ora ciccio, lei le sarebbe, era una un po' vorrei ma non posso, cioè lei aveva paura di queste cose però siccome c'era il fumo allora anche a lei piaceva fumare e le piaceva, rideva sempre e, e quindi nulla, se si sta lì, si passa la salata lì è ora, che poi bisogna smontare perché bisogna che ognuno nessuno rimaneva lì fino al giorno dopo, uno alla volta se ne vanno, ovviamente eh, eh, c'era sempre questa cosa che io l'ultimo dovevo cacciarlo perché a volte io capivo che restavano lì perché magari speravano essendo l'ultimo <ride> e, e quindi io però quello riuscivo a gestirlo ma non li volevo cacciare perché io invece volevo restare a sornella perché ci dovevo provare e quindi fu difficile e mi ricordo l'ultimo che non c'era verso era anche un ragazzo timido tale Renato questo Renato non se ne voleva andare e quindi io diceva Renato e ora che tu vada e lui diceva no ma no, io vado quando non va lei. Lella. no lei resta qui tu devi andare Sennò lo cacciai Renato ma brutalmente o meglio è rimasto un po' così a quel punto ci provai fisicamente io che non sono mai stata così cioè non sono una che, che, che fa le avance eccetera e lei è rimasto un po' così poi ci stava Insomma, io poi con l'Ella ci sono stata dieci anni mm. eh. sì. tra alti e bassi Andò così. E lei è, è stata la, la sua prima... Sì, e, e te te sai, se... la prima volta si è andato via a letto quella sera e lui dice, sono proprio lesbica. <ride> Me lo sono proprio detto con grande soddisfazione e sono stata contenta. E, e, e da lì, ecco, non ero lesbica visibile, però sono diventata lesbica quella sera. A quel punto poi ha annunciato a tutta la compagnia che era diventata lesbica, che non avevano più speranza. E, e, e tutto si... è finito, tutto eh, è sì. finito. No, cioè, continuavano a venire lo stesso. Sì, sì, sì, però, però diciamo non è finita. Però è. ecco, però è finita questa definita dei pretendenti, che erano pretendenti. E, e quindi cominciai questa, questa E specie. hai capito anche di, dopo questa prima esperienza sessuale che il sesso degli uomini era... Cioè, cioè sì, che era un'altra a Era un'altra roba. Un cioè, roba. Proprio, sì, cioè non mi era mai interessato in realtà, non mi diceva niente. Quindi, quindi. E, e andò così. Nel frattempo... Tutto ciò avveniva mentre ero sempre povera. Mi ricordo che allora Ornello mi veniva a trovare, mi portava il pacco di pasta. <ride> mi ricordo una volta, avevo preso questo, questo mono locale, che ovviamente era da picchi e brevi, dicendo che uno studente manco poteva permetterselo. Qualcuno che c'era stato prima di me dovrebbe aver avuto un, caneri, un canarino, perché io un non avevo niente da mangiare, nessuno mi aveva portato niente, ma una fame. Ma una fame, avrei mangiato anche altro che il cibo del gatto. E guardo, vedo, magari ho dimenticato un biscottino e vedo questa, questa bustina e vedo che c'è scritto qualcosa che riguarda il cibo, ho hanno trovato qualcosa. Quindi guarda il cibo del canarino, ho detto se sì, è vero, sarà il cibo. Sì, <ride> mangio il cibo del canarino. Io ho imparato lì che nel cibo del canarino c'è tanta sabbia dentro. L'altra <ride> e volta arrivò a Ornella, mi trovò che tremavo tutta. Ero là sul mio sacco a pelo, tutta tremolante, tremava. Ma cos'hai? Eh, no, no, sto bene. Ma, <ride> ma cos'hai mangiato? Eh, avevo fame. C'è tutto il cracker. Famo. Ma stai poco bene? i cracker, però non so, sono i cracker. <ride> <ride> sono i cracker, non so poco come fare. Però avevo un caffè. tre mochi di caffè, c'era un tipo cracker avevo bevuto un monte di caffè, per questo tremavo tutta. Io ora credo che sia andata a prendere un quarto di spaghetti. Poi veniva a trovarmi il mio fratello e andavamo a raccogliere le bottiglie di vetro per strada e poi andavamo uh, ai generi alimentari che le compravano tipo a 10 lire alla bottiglia così compravamo gli spaghetti. E quindi si divissi così, però era contrario al lavoro. Quindi mi trovarono anche un lavoro a un certo punto, ma era troppo un lavoro da ricchi. Perché uno di questi eh, amici che avevo accattato a Santa Giuliana, mi ricordo il nome di come si chiamasse, era uno che era eh, praticamente eh, a Verona c'è l'Albarelli, che è una grossa ditta di trasporti, non so se ci sia ancora. L'Albarelli è una ditta straricca. Lui era il nipote della moglie, cioè non si chiamava Albarelli, ma era eh, tipo nipote di Albarelli. Ah, no no è Titti aspetta che glielo dico c'è un appuntamento se sì, ne si sì. è addormentata facciamo parlare. pausa facciamo pausa sì, ah ecco hai sentito vai giù sì. ok mi sì, si guarda se c'è un ha ah, da questo questo fosse Carlo si chiamava aveva una sorella tale germana che era molto legata e suo fratello era molto sofferente e siccome io un po' me ne occupavo del suo fratello, ero entrata nelle grazie di questa Germana. Questa Germana eh, veniva assunta eh, ogni tanto dall'Alberelli per fare tipo di lavoretti di ufficio, ma la pagavano tantissimo, era un po' la nipote prediletta che andava lì, faceva un po' la capetta e non so, forse la volevano preparare poi a sto posto. No, dai perché non vieni a lavorare? guarda ti faccio avere tanti soldi eccetera quindi vabbè tanto disse, tanto pesce perché ero sempre malinardese che ha già fatto? ma stiamo registrando, non continu continuare credo. hai fatto? Sì. bene eh, ti ho detto vabbè vengo ma mi ricordo che ci che avevano promesso tipo 80.000 lire al giorno, c'era un'enormità, come ora si promettessero 500 euro al giorno ad andare a lavorare? Quanto sta che ci andai? Era un lavoro del cazzo, mi mettevano lì a sistemare dei, dei, dei bigliettini, uno schedario eccetera, con un omino che mi guardava con grande rispetto, mamma, che, che mi diceva fai così, fai colà. Io ero contrario al lavoro, Perché non è un lavoro era dato a me. Io ci andai due giorni e poi la settimana no. Non mi piace, guarda scusami, mi sono sbagliata. E mi, che dopo una settimana mi portò i soldi e mi portò quattro, cioè tipo mila lire. <ride> Un monte di soldi per questi due giorni che c'ero andata, penso a te. Ma io ero contrario al lavoro, mi conveniva accettarti. Ma nel frattempo tu ti eri riscritta a medicina, vero? Nel frattempo no, io non ero iscritta riscritta, ero manco andata a vedere. Tanto a quel punto ho pensato, mi scrivo l'anno prossimo. Mm. Eh, era, cioè io il trasferimento... A Padova avevo iniziato l'autunno, quindi io formalmente l'anno accademico avevo iniziato lì. Mm -hmm. Poi però mi sono trasferita, metti i primi di gennaio, dopo, dopo Natale, con, a Santa Giuliana però mi ero trasferita in tutto baradà, l'ultimo pensiero era quello. Quindi la mia ottica era che mi sarei riscritta l'anno successivo, certo. cioè facevo passare quell'anno, così intanto mi sistemavo a Verona, mi, mi facevo avevo questa esperienza molto new age forse non so come definire mi ricordo poi mi feci eh, una scritta sulla parete, avevo questa parete dove sotto c'era la coperta era una, una frase che avevo trovato scritto da, da, da un arabo che, che, che, che diceva eh, cos'era che eh, c'era una piramide nel deserto sepolta con il vertice in basso affinché chiunque la trovi eh, venga considerato un pazzo con il cervello bruciato dalla solitudine e dal sole. Questa, uff, mi conoscevo tanto in questa frase, cioè questa piramide che chissà, io stavo scoprendo, mi avrebbero dato tutti della matta, ma era una grande piramide, il problema è che avevo il vertice in basso, quindi era capovolta. Quindi era una specie di realtà capovolta che io stavo scoprendo, ma se tu scopri una realtà capovolta, di fatto per quanto sia realtà, per quanto sia bella, per gli altri sarà un pazzo. Mm. E di fatti questa realtà è in un deserto alla fine, in modo che gli altri ti possano considerare pazzo. Quindi per me quell'appartamento rappresentò anche questa esperienza della solitudine. Cominciai a scrivere dei racconti, abbastanza di fantascienza. Eh, poi mi leggevo la gente che veniva poi conobbi un'altra tipa la, la, che era lesbica ma io non l'avevo capito lì per era più giovane di me aveva l'età del mio fratello e mio fratello ora non se ne ricorda perché ne abbiamo parlato una de delle ultime volte così scherzando lui non se lo ricorda ma io non me lo ricordo bene questa Isabella Eh, no, non so, era amica di uno di, di questi che venivano, venne anche lei e cominciò a tornare. Lei era brava a suonare la chitarra e veniva e suonava la chitarra. Lei cosa faceva... suonavate in questo Come? Che... Su... Lei cosa suonasse non lo Non volevano. era di Andrea non era Battisti? Non... No, no, no era... poteva essere dei Gregoli, poteva essere delle cose un po' così. Perché lei era piccola, vero? cioè se io avevo 23 anni lei ne aveva 18 era piccola con una storia in qualche maniera anche pesa alle spalle cioè lei era figlia di una tipa con cui viveva con un altro fratello mi sembra che però non era era la madre che però si era separata dal babbo che lei era piccolissima e nella spartizione dopo divorzio lei era stata affidata al babbo mm. che però lavorava in Kenya quindi lei fino agli 8 anni ha vissuto in Kenya con il mm -hmm. suo babbo il e suo babbo morì improvvisamente in un incidente e si trovarono sta bambina da rispedire in Italia la mamma e lei mi raccontava di questo viaggio da piccola eh, affidata a una hostess che il suo babbo era morto lei non capiva niente si ritrovò improvvisamente dal babbo che lei ricordava come una persona amorevole eccetera dalla mamma che era abbastanza stronza rifletti cioè dalla mamma che si ritrovò a carico questa figlia lasciata dal babbo e con pochi soldi La mamma era povera invece e quindi si trovò un peso in più da gestire. E' lui che non gli più dare gli alimenti perché no, era morto. E quindi non è che avesse un buon rapporto con la madre. No, con questa Isabella si rimasta diventata amiche. Con questa Isabella lei a un certo punto si dichiarò. Ma si dichiarò che c'era <ride> mio fratello, che lui non capì niente, perché lui veniva sempre, io mi ero accorta che a lui piaceva l'Isabella, mm. e cercava sempre di venire quando c'era Isabella. No, guarda, mi... allora gli avevi detto a lesbi, no? no? No, ma secondo me ce n'era neanche bisogno. Io non so se lui l'avesse capito, perché io a quel punto mi ero messa con Ornella quindi mm. c'era sempre questa Ornella ma non ne abbiamo neanche mai parlato, non neanche mai sentito il bisogno di parlarne, in realtà quindi neanche mi hanno chiesto niente fatto è stato un giorno, c'era di lui e Is Isabella poveretta l'aveva fatto fare la terza media e basta poi era andata a lavorare in fabbrica quindi era una ragazzina che lavorava in fabbrica ma non era in grado era anche una fragile poi una, una lesbica di 18 anni in quegli anni immagino oh, quante sì. sicurezza avrà avuto quindi venne nella pausa pranzo. mi ricordi ora a casa come se devo parlare ti devo parlare e mi si dichiarò a me io che pensavo a mio fratello, così che scopri che era l'epica di Isabella e io però ero col ciccio, mi facevo con Ornella e quindi dice guarda io sto con Ornella e lei ci rimase tanto male, fa però restiamo amiche, e dice, va bene restiamo amiche Ornella che era un'aquila da questo punto di vista si accorse e, e le piaceva tanto Isabella diceva ma come carina quella ragazzina quella... e io le cambiavo via discorso Il mio tornella è sempre stata così, anche se io poi me la sono tenuta per tanti anni e poi lo, non l'ho neanche più voluta proprio perché era così con le ragazzine. Insomma tanto fece e tanto disse che voleva fare il rapporto a tre. Tanto fece e tanto disse che non ci convise pure. L'unica volta che ho avuto un rapporto a tre ho detto mai più. Perché alla fine la vittima è stata la povera Isabella. Cioè il più debole in questi casi viene schiacciato no, dalle relazioni. Io l'avevo fatto... Ma abbiamo per... su una relazione di un tempo? O, o, o siete andate letto in siamo andati a letto una volta in tre? Ah, okay. sì. si no, siamo andate a letto una volta in tre. Non mm. era una relazione che oggi si chiamerebbe poliamorosa. No, siamo andate a letto una volta in tre. Perché non è andato bene a nessuno, abbiamo rimosso, io tanto volevo stare col ciccio. Quindi questo fu il contesto. Mm in questo contesto dove io vivevo in questa maniera con queste relazioni costruivo tutte queste cose scrivevo i miei racconti di, di, di fantascienza eccetera e improvvisamente moro mi vado tra l'altro casualmente c'era mio fratello da me aveva un altro giorno e, e fu 78 perché guarda eh, c'era appena stato moro appena appena perché mio babbo è morto a giugno e, e moro era morto cioè l'avevano trovato a maggio Quindi quello era il contesto e, e io eh, rispetto a quello, ovviamente, fu una botta perché mi, mi scambiò tutta la vita. Cioè, io avevo con pazienza un po', cer stavo cercando, ma mi venivano a mancare tutti i parametri a quel punto. Cioè, non ero più quella che per quanto poco era mantenuta dalla famiglia, che doveva cercare... Eh, no, soprattutto anche... Mh, di ciò, queste cose, no, che diventa improvvisamente protettiva nei confronti degli altri. Quindi pensare mio fratello non ha ancora finito le superiori, la mia mamma non ha mai lavorato in fabbrica, come faremo, eccetera. quindi All'aracquaro offrirono il posto per una persona in fabbrica, il posto del babbo, la mamma non se la sentiva di andare a lavorare in fabbrica, Avrebbe aspettato la pensione del mio babbo, che però ricordo con un po' di tempo, il mio fratello era troppo piccolo, non aveva neanche 18 anni, e doveva comunque finire i superiori, e io pensai che ci andavo io dal quadro. Quindi lasciai il mio appartamento a Verona. A chi lo lasciai l'appartamento a Verona? Lo lasciai Isabella, che nel frattempo era molto in conflitto con la sua mamma, Eh, perché poi Isabella comunque avevamo continuato a vederci secondo me non era, io non volevo andarci a letto con isabella mi sa che dopo quelle volte che poi non ci sono andata in quel periodo eh, però poi mi faceva anche tenerezza questa ragazzina Poi mi, mi piaceva anche abbastanza non è che non mi piacesse però io non riuscivo ad essere poligama eh, quindi eh, ci volevo stare col ciccio anche se mi faceva dannare e eh, eh, vabbè però pensai isabella se tu vuoi parliamo con la proprietaria di casa, che secondo me casualmente a me dare l'impressione così l'erbica anche quella, però era una, aveva un marito ma mi dava l'impressione che lei avesse capito tutto, parliamo con la proprietaria, al posto mio tu cioè non stiamo a fare altri contratti, così non devi pagare l'anticipo, la caparra, eccetera, entri e la fitta pari tu. Lei disse sì che bello, che bello e così si fece, cioè io lasciai a Isabella quell'appartamento, Quando poi io a tornare qua, non sto a dire, però io ci tenevo comunque Ornella che venne comunque al funerale del mio babbo, poi mio fratello aveva una fidanzatina all'unico. E quindi io e mio fratello ci siamo messi d'accordo che con la mamma ci stava un fine settimana lui e un fine settimana io. Okay. io. Un fine settimana stavo l'unico dove c'era la sua fidanzatina e un fine settimana stavo a un dove c'era Ornella. Ovviamente alla mamma... Ma tu dovevi sì. vivere a quel punto eh, lo, la tua mamma? Sì, a, a casa di famiglia. Mm -hmm. A quel punto mm -hmm. andavo dalla mamma e dicevo allora, oggi questa settimana io sto qua, va via Luciano, prossimo fine settimana sto a casa di Luciano, io vado a Verona. Eh, ma Luciano è perché c'ha una fidanzata. E dice, vabbè, io vado a Verona, amici. Eh, non è la stessa cosa cioè eh, Luciano incontro un conto alla fidanzata tu cosa vai a fare a Verona dei tuoi amici? io a quel punto mi diceva ah, i coglioni era eh, la terza volta e diceva ah, ma anch'io io ho la fidanzata a Verona e è uguale figurati <ride> ah così è successo che sì. il mondo io sono andata a Verona però ovviamente Ornella era anche una tipa comoda cioè mi voleva ma non mi voleva proprio per com'ero quindi aveva cominciato cominciava allora a farmi tenere i capelli un po' permanentina cioè non voleva proprio una fricchettona come io ero eh, a farmi vestire un po' meglio, e, e, e questa che io ero tornata in montagna adesso una montanara non le piaceva molto lei non, era, non aveva coraggio di mollarmi però io capii che l'avrei mollata prima o poi non era una relazione che io potevo mantenere ah. e quindi tutto il mio percorso così accidentato Pensai che cazzo sto facendo? cioè Mi ritrovo a Requario quella mamma che mi infava, perché ora ho pure detto che sono lesbica, senza... Prima, lavoro in fabbrica. Lavoro in fabbrica, l'Arecuaro che guarda... Era per il non lavoro. Uh -huh. Sì, che ti che assicuro era un incubo da un punto di vista sensoriale, perché mi misero all'imbottigliamento era il lavoro degli ultimi, degli ultimi quelli che mi il babbo non c'è quel lavoro lì. Eh, praticamente il mio lavoro consisteva per otto ore, con delle pause, eccetera, a seduta su un trampolo davanti a un nastro trasportatore dove passavano le bottiglie dell'acqua minerale piuttosto che dell'acqua pizzante, piuttosto che del pinotta, a seconda della postazione, vuote oppure già piene, e bisognava vedere se c'erano impurità. Perché all'epoca venivano ericitate le bottiglie, quindi c'era tutto un ciclo di lavaggio che quando facevo la il turno di notte, partivo da lì, quindi venivo messa eh, in dei grandi, accanto con altre donne, dei grandi tini pieni d'acqua, fredda, sporta, dove venivano messe dentro le bottiglie che arrivavano dal camion e tu le dovevi tirare fuori e dargli la prima lavata. Poi davano una seconda lavata, poi veniva messa tipo ad alta temperatura, c'era tutto un trattamento. l'ultimo pezzo, prima di essere riempite, Era questo duplice sguardo di vedere se c'era impurità, ma soprattutto, cosa più importante, tu dovevi vedere se erano scheggiate, cioè quando la bottiglia, a volte succede quando ha aperto il tappo, si è scheggiata. Quella non la puoi riproporre, una bottiglia nuova che non apre, e quindi dovevi controllare questo. Ma quanto tempo si è in questa... Due eh, mesi, poi Cioè, ma la cosa assurda è che io con i capi sentivo un po' di più, non si sentiva niente, perché devi pensare che c'erano 100.000 bottiglie contemporanea che sbattevano l'una contro mm. l'altra, la gente era tutta mm. Quindi Era un incubo cioè otto ore, sono tante da passare in quelle condizioni, non era un lavoro fisico faticoso, cioè era un lavoro sensorialmente impossibile. Gli uomini facevano quelli che c'erano in quel reparto, erano addetti, che ne so, quando usciva sul nastro trasportatore, poi i cartoni gli finiva dentro le bottiglie a sistemarli, era un lavoro un po', anche quello schifoso, però un po' più d'attenzione ma non così di vista, cioè se io tanto già ero cercata, mi ero cercata del tutto, con questi occhiali, perché ogni tanto le bottiglie dell'acqua brillante, che, erano, che avevano una pressione molto più grossa, infatti erano molto più grosse anche le bottiglie, però scoppiavano stesso. Senti, ma eh, in questo, che quindi stavi raccontando che appunto eh, ti sei resa molto che il ciccio non saresti riuscita a tenertela. Mm -hmm. e quindi cosa hai fatto a quel punto? Quindi non sapevo bene come fare, era una di quelle situazioni dove ero impacciata e quindi doveva rompersi qualcosa. Sì. Quindi ho devo rompere qualcosa. Cosa cazzo rompo è quello che avevo già premesso un po' ieri sera, ora ci siamo. Io non, non avevo coraggio di venire via, di togliermi, anche perché gestire con, con la mamma, venire via da questa cosa era chissà quanti infami a sentirmi, non avevo una lira, non avevo nessun potere contrattuale. Cioè, quindi che contrattualità avevo? Lì io almeno avevo un posto dove dormire, in cazzo andavo. E, e certe decisioni le prendi solo se le fai in maniera forte, improvvisa e a costo di rischiare tutto. E fu quando, io un bel giorno, non ce la facevo più, ho aspettato che andassero a letto, la mamma e il fratello, e sono sceso, ho tentato prima di prendere la macchina, come avevo già fatto anni prima per andare a Vicenza. Quella volta lì fu una fortuna, non si aprì il, il garage, perché se avessi avuto la macchina mi avrebbe arrestato per tutto, per guida senza patente, eccetera. E partito. qui tutta la storia della bicicletta, del Campieti, tipo, eccetera. La bicicletta, eccetera. Il tipo, e così via. Alla fine e col treno ci sono tornata a Verona. Sono arrivata a Verona. Cosa faccio quando sono a Verona? Eh, io l'unico. Allora, di Ornella mi fidavo giusto. Dico, quello se vado da Ornella, sai quante me ne dice? Mi rimanda a casa della mia mamma e dice. Eh, perché ogni tanto lei si incazzava con me perché diceva che era pentata, diceva che non era affidabile, diceva che era picchettona le avevo tutte secondo lei poi magari le attirava anche questo mio modo di esserci no proprio non mi teneva per dieci anni però cioè mi avrebbe mangiato la faccia e basta ho pensato figurati sai che io vado da Isabella. tanto quella lì era casa mia e quindi Isabella fu felicissima dopo mi disse di vedermi ma lì per lì fu presa dal panico perché che cos'era successo? giusto quella sera Ornella era andata a trovarla e avevano scopato e Ornella era andata via da mezz'ora ah. quindi quando io mi sono presentata da Isabella il primo pensiero che ha fatto è che io avessi scoperto la treccia e fosse andata a, Così, a picchiarla, a fare chissà che, quindi era spaventatissima io non lo capito, non me ne resi conto perché avevo i miei problemi a cui pensare lei credo quando ho capito invece non c'entrava nulla, le raccontare tutte le mie disavventure eccetera Fu felicissima, credo che fu felicissima di questa cosa, me l'ha raccontato dopo, non dopo tantissimo, dopo un pochettino. Quando sa che non ti preoccupare, ma resta qua, anche perché poi ero, non avevo una lira. Eh, il primo dramma fu che io avevo le lenti a contatto, ma non ero portato ai liquidi, non c'era l'usa getta, quindi avevo queste le lenti a contatto, che io credo prima di trovare una soluzione, in qualche modo, di trovare i liquidi e così via, Dormì tipo per 15 giorni sempre con queste addosso, perché non sapevo come dispicciarvi con queste lenti. Poi avevo anche il problema, comunque lo devo dire a Ornella, non è che ora mi posso impegnare qua, c'era andata apposta a Verona, quindi dopo, metti giorno dopo ancora, ho eh, telefonato a Ornella, glielo e ho detto, siccome ormai avevo risolto il problema immediato, Ornella fu meno preoccupata. Quindi. Però non è che mi prese a casa sua, io rimasi a vivere con Isabella a quel punto dove inizialmente tanto amiche eccetera poi si a età assieme alla fine quindi io mi trovai in questo cazzo di situazione che io non volevo lei voleva io volevo e poi però non volevo e il problema è che perché lei stava si innamorata male. comunque di eh? me. è innamorata di Ornella no di me no, no te Ah, eh, io sì io ero innamorata di Ornella, sì, innamorata di Ornella quindi, mi... quindi capito poi mi piaceva lei eh, però io ero innamorata di Ornella quindi Poi pensavo ma non mi converrebbe innamorarmi dell'isabella che mi vuole, mi tiene a casa, sarebbe tutta contenta, va a lavorare, magari ne veniamo fuori assieme, ma eh, però eh, il porno non si comanda, mi dicevo. E quindi ero innamorata di Ornella. Ornella non sapeva bene se mi voleva perché lei non era innamorata di nessuno secondo me, ma le ci piaceva di più Isabella che era fatta donnina, era una ragazza carina per dire fisicamente Isabella poteva essere una tipa tanto che non dicevi subito che era lesbica queste cose per me erano importanti un po' fisicamente anche come modalità come era all'epoca non so se ve la ricordate nada sì, sì. Mm -hmm. un tipo così era, per era me... eh? Sport... nel senso con un look con una... magari un po', magari un po nuovo, alternativo sì, però molt, molto femminile poi in certi Ornella, per Ornella era il massimo Di quelle che gli piacevano lei, perché non si vedeva che era lesbica e così via. Questa cosa andò avanti per un po', però lei poi cominciò davvero a fare male. <coughs> e io mi preoccupavo anche, perché cioè, lei faceva tutte le cose masochiste che aveva saputo che avevo fatto su di me. Per esempio, una cosa che io avevo fatto e di cui l'avevo parlato, Quando ero innamorata di Maria Grazia, dopo dovevo vincere questa cosa, non mi ricordo neanche quando sia successo il fatto di preciso, ma era quella fase dove ero molto molto eh, presa, disperata, eccetera, mi era inciso il nome sul braccio. sai quelli che si tagliano. Mm -hmm. ecco. Quindi lei cosa cominciò? Cioè, un giorno su due tornavo a casa perché a quel punto eh, ho anche avuto il problema, ora eh, c'è. Che faccio? Che faccio? Come mi mantengo? Cioè, capisco Isabella che dice stai qua, ma non è che posso. Ora essere a carico di saporaccia. e quindi l'unica roba che trovai furono i volantini e cominciavo ad andare i volantini a 8 mila al giorno, partivo la mattina e tornavo verso le 4 e le 5, sempre di molto stanca, con quelle scarpe, finivo molte scarpe, consumavo tutte le scarpe e una volta su due tornavo a casa e bella non c'era se fosse andata per i cazzi suoi quando non c'era era nel campo di vicino disperata che piangeva e normalmente che se la tagliate la qualche parte ora io cioè non ero la persona forte eccetera ma però forse proprio perché ero così anch'io sai pensai c'era lei dobbiamo fare qualcosa quindi alla fine la convinsi. Ad andare da uno psichiatra, perché eravamo vicino all'ospedale di Borgo Roma e a psichiatria c'era uno, ora non mi ricordo il nome, che era molto famoso all'epoca perché era uno psichiatra avanzato, cioè vicino alla corrente Basaglia e così via, e ci andavamo assieme. Io avevo saputo di questo da quando ero stata a Santa Giuliana, che non era passato molto tempo, e quindi cioè, ti diamo contatti questo è vicino a casa, magari ci può andare, vediamo cosa ci propone. Quindi si andò, gli si raccontò del caso, ma proprio vero vero com'era, della rava e della fava, e questo se l'assunse ma tra l'altro contando anche su di me, che lei non viveva da sola, perché c'ero anch'io, quindi mi aveva dato anche delle indicazioni, cioè quando faceva così come comportarmi. E mi ricordo che ebbe proprio una fase molto brutta, che non voleva uscire, non voleva vedere nessuno, l'unica maniera in cui riusciva a uscire era se aveva gli occhiali neri e quindi ogni tanto perdeva gli occhiali scuri e quindi io dovevo cercare gli occhiali scuri, se non si trovava bisognava andare a contare gli occhiali scuri, sennò no, Isabella era bloccata a casa. Ha avuto un tremendo periodo, cioè no, non l'aiutò questa in relazione con me, io ero matta di mio, cioè e lei probabilmente fin da subito era affascinata da questa mia malattia. Cioè io con tutte le mie scritte, la ho tenuto la casa come l'avevo lasciata, con le mie scritte, con tutte queste follie. Mi ricordo una cosa che le facevo fare, e, e la facevo fare io anche se non ero consapevole che gliela facevo fare, per tirarsi su soldi in quel periodo, tipo il sabato il pomeriggio, andavamo in piazza dei signori, io scrivevo poesie dei bigliettini e lei le andava a vendere. <ride> la... <ride> Qualcuno ve le comprava? Sì, sì, se <ride> <ce> li comprava, <ride> cioè, mamma, E poi se le, voleva, se le volevano anche su misura, dicevano, no, vieni, le chiediamo su misura. Quindi lei veniva, me li portava, gli scriveva queste poesie, so che cazzo avevo scritto. Le chiamavo poesie, ma non le compravo, queste cazzo di poesie? Cioè, era una peccatona. Guardate il ciccio se mi vendeva in quelle condizioni, se mi voleva. Quando c'era il ciccio, poi mi, mi chiettavo tutto, mi glielo raccontavamo che facevano queste cose. Senti, ma in questo periodo, quindi, il tuo rapporto, diciamo... Il corpo con te stessa era cambiato, cioè dopo questa liberazione, diciamo, sì, partita cioè, con lolly e, e sì. poi vissuta. Eh. Non sono mai stata una particolarmente neanche come lesbica, però ci avevo trovato la mia dimensione sostanzialmente. Certo, questa relazione di ambiguità con, con questa Isabella eh, bene non ha fatto a me, ma soprattutto ha fatto molto male a lei perché andò avanti, secondo me, per un po' di mesi. Ma io la vedevo sempre peggio mi ricordo tornai a parlare anche con questo e alla fine anche lui si è rese conto che forse non, non andava bene per però non c'erano alternative e quindi l'alternativa alla fine fu che lei andò a santa giuliana e non mi vuole vedere mai più ah. mi ricomparmi <ride> eh, a santa giuliana cosa mi era il, eh, il posto il dove io ero stata posto. ricoverata ah. l'hanno ricoverata là per tre mesi ah e poi, poi però a me non mi ha più voluto vedere, probabilmente faceva parte anche di questo, certo, cioè, E l'hai rivista invece di serito a un certo punto? L'ho rivista tanti anni fa. Quando si fece Donna a un certo punto ci fu una contestazione a Verona, prima ancora che partisse a livello nazionale, perché poi po' l'avevo tirato io, e c'avevo un gruppo contrario a Donna che non voleva che fosse dentro l'Arcigheidon, fatevelo voi, eccetera. A un certo punto venne, non è che io non ho mai rappresentato niente non ho mai fatto la rappresentante però in realtà mi assumevo tutte le cose quindi avevo questa funzione di leader del gruppetto no? eh, ci pensavo io a chiedere la sede ci pensavo io ad andare alle riunioni con i gay eh, ci pensavo io a stendere il programmino ci pensavo io a coordinare un po' il dibattito avevo un po' questa funzione improvvisamente non gli andò più bene non gli andò più bene queste riunioni con da gay Non gli andò più bene, che ci fosse sempre anch'io, non gli andarono più bene a, ad alcune una serie di cose, perché loro volevano fare separatiste, eh? quando iniziarono a dibattere sul separatismo. E io beh va bene, ma potete farlo, anche dovete stare qua, non è che perché voi lo volete farlo devo fare anch'io, io non vi obbligo a venire qua. Ma decisero di mettere in crisi, tipo di proporre una specie di elezione, a parte che non funziona così nei gruppi di questo tipo delle elezioni, ma decisero che mi dovevano mettere in minoranza. E una bella sera vengo convocata per dire qua se ne discute, se ne discute, e chi mi trovo? Elisabella, supposizioni contro di me, io non la vedevo da dieci anni Elisabella. E che cosa hai provato quando aveva vista? Ma io sono rimasta basita ti dirò, perché cioè, non è che ho provato. Cioè, ho letto quello che c'era dietro ho letto che probabilmente lei sapeva che c'era questa gay, sapeva che c'ero io e tante cose sicuramente per come era finita la storia io ero una persona estremamente negativa nella sua vita quindi lei si è sempre ben guardata da venire, ma io sono convinta che anche ne parlasse magari con queste sue amiche, che magari io ero una stronza cioè, perché in effetti me ero comportata da stronza cioè io avevo approfittato alla fine, è vero? Io l'avevo usata, poi ho anche cercato di aiutarla, ma non ero in condizione di aiutarla, quindi era tutta una... Quindi, cioè, non penso né ad essermi comportata bene né ad essermi comportata male. Credo di aver fatto male, questo sono sicura. E quindi tanto ben disposta nei miei confronti non poteva farlo. Quando queste eh, hanno capito che, cioè, che mi volevano mettere in discussione eccetera, hanno cercato alleate, chi hanno trovato? Che comunque mi conosceva e mi odiava, ha trovato lei. Lei è sempre stata però, è sempre stata una volta e, e credo che poi mh, si sia forse un po' pentita. Io credo, eh, ma che forse l'hai vista anche tu una volta. Isabella? A no, Verona. non me la ricordo. A un 25 aprile a Verona. No, ma può sa. essere, ma proprio non me la ricordo. Sì, probabilmente te l'ho presentata. Mm. Forse non eravamo già più insieme, mm. una volta che già l'aveva venuta da tanto tempo da Verona, perché poi l'ho incrociata qualche volta, ma appunto ci ha passati tanti anni, ecco. Quindi. Senti Graziella, ma in tutto questo te è rivenuta via di, di, di, da casa così di notte, eccetera. Mm. ma allora, si è eh. mobilitata la famiglia del babbo, tanto ero quella che aveva ucciso il babbo, Eh, infatti eh, eh. Cioè, vuole raccontarci un po' di più di questo periodo e anche cosa cosa fanno gli zii anche se la, la mamma pensa cioè la mamma ha paura che si è ammazzata però dava anche beneficio del dubbio i miei zii che erano incarogniti la prima cosa andarono nei carabinieri a fare denuncia di scomparsa quindi io sono risultata persona scomparsa la sì. mia mamma mandò Il prete quello solito che forse era ancora prete che sapeva andò da Ornella non so come riuscì a ritrovarla eccetera Ornella si comportò anche bene cioè gli disse io non dico dov'è comunque c'è sta bene e lui tornò con questo messaggio e a quel punto la mamma fu a posto cioè io ero viva e, e buona lì eh, dopodiché Lei aveva capito che comunque era a Verona e sono stata parecchi mesi che, che volevo. Sì. E poi, poi credo di averle mandato una foto sì. un a un certo punto, credo di aver visto prima il fratello, poi insomma, in qualche maniera ho ripreso i contatti. E lei a quel punto ha fatto un buon viso per chi sorte, che, che doveva fare. Cioè, io mi rendo conto che era ingestibile, nel frattempo si è un po' così. Poi si è molto sanato un po' il rapporto quando a un certo punto le è arrivata la pensione del babbo, anche il no, riconoscimento era che era morto in maniera collegata alla sua casa di servizio, quindi la pensione del babbo era molto poca, ma quell'altro fu riconosciuto come eh. capito di guerra, per dire per quindi aveva una bella pensione, no, lui è, era con era è, è morto lì. di alcuni mesi È morto di infarto lì. e. In, in seguito alla TC che aveva avuto da giovane cioè gli hanno riconosciuto questa con causa, In realtà seguire questa cosa la io, nella domanda, anche individuare un po' questa con causa All'epoca quel mio amico Alberto, quello che mi piaceva, eccetera, si era laureato in medicina e faceva l'ufficiale sanitario del paese. E quindi me la fece lui la, la, la dichiarazione. E in effetti fu accettata, quindi era arrivato quello, ma poi in più ne venivano anche non a lei cioè ci venivano a noi con questo riconoscimento una quota della eh, pensione anche a me e a mio fratello finché eravamo o minoregni e facevamo l'università io a quel punto erano passati due anni io non, non avevo più pagato le tasse quindi non avevo i soldi per non avevo più pensato all'università me l'ero anche messa via quindi, Non potevo pagare le tasse arretrate e così lei avrebbe avuto la mia pensione. Uh -huh. e poi non pensavo di averla io. Io andavo ai volantini. Non l'avrebbe avuta se io non risultavo iscritta all'università. Quindi io che ero furba. Cioè, tu, tu dici, no, come la gente a volte, volete che non ha strumenti? Cosa, cosa mi pensai? Penso che la medicina era le più care: le tasse. Dovevo saper fare quanti volantini per riuscire a pagare due- tre anni arretrati di, di, di tasse. E sai, ma se io faccio mi iscrivo un'altra facoltà da zero nuova eh, però devi fare la rinuncia agli studi se non puoi ah. cioè, perché io subito ho pensato faccio passare a biologia metti, mm. cioè, ho già fatto un po' di esami in un anno o due finisco eh, ma dovevo pagare comunque le tasse retrate. Mm. quindi quella non era e alla fine scopro che l'unica maniera se io facevo la rinuncia agli studi in medicina potevo iscrivermi mi potevo reimmatricolarmi, ma finché risultavo immatricolata di qualcosa, o pagavo l'arretrato o niente. Uh -huh. E quindi parto, vado a Padova a parlare cioè studi. Mi ricordo che non me la potevano far fare. Cioè, obiettivamente, ascolta, io mi vedevo vecchia, vecchia, avevo 24 anni. Avevo comunque fatto, mi sembra, tipo alla fine avevo fatto non dico 10, ma otto esami li avevo fatti. Quindi vabbè certo loro. Cioè, obiettivamente in una situazione normale, se io passavo a biologia, quegli esami lì mi abbonavano tutti. Mm -hmm. Cioè, potevo laurearmi senza capita, secondo me, abituata anche a, a, alla vita a cui era abituata. E che niente mi capo mica c'era rinuncia agli studi. Mi scussi a quello che costava meno in assoluto, che era pedagogia verona. No dai, alla fine è <ride> sentita la <ride> <da Versilia. ride> Ci sono mai andata, ma questo ha fatto sì che la mamma avesse si poi una... Quindi poi se la mamma lo riconobbe anche questa mia buona volontà, eccetera, vabbè, poi conobbe Ornella, alla fine si rassegnò, alla fine si rassegnò, mi ricordo che c'è tanta tenerezza, quella volta la mamma faceva sempre, per i nipoti che si sposavano, i nipoti e le nipote, faceva al ferri delle scarpette di lana e faceva rosa per lei e azzurra per lui ed era un regalino che lei gli faceva tradizionalmente. Pensò che voleva farlo anche a una ad so faccio le scarpette e diceva bene mamma grazie ma aspettavo due scarpette rosa, so. invece no cosa aveva pensato, aveva fatto le scarpette tutte e due con un po' di rosa e un po' d'azzurro no, no, no. ma quelle mie avevano più rosa e quelle di ornella più azzurro <ride> Cioè, Quindi a modo infatti lei, lei ci rimase tanto male quando ci lasciamo io Ornella, non, perché lei aveva fatto tanta fatica a considerarci, veniva, qualche volta veniva da noi, qualche volta siamo andati al lago tutte e tre assieme, siamo state qualche giorno, sono abituata e dopodiché Ornella ci faceva più la vita tutte e due, ci spiegava tutte e due, ma tanto l'aveva capita com'era, Ornella ci rimase malissimo quando ci lasciamo ho fatto tutta quella fatica e ora guarda qua sì, sì. ma Ornella com'era? che un po' l'hai accennato ma non troppo quando dicevi Ornella era difficile era un piacere dell'abrivo mi aveva cambiato anche la pettinatura com'era Ornella? Beh, no, allora rispetto a me, allora, com'era lei è una cosa eh. com'era e con com era? me è un'altra cioè sì. Ornella non, non, non stava con me stava con un suo immaginario femminile siccome io ero tanto innamorata lei diceva sempre che io ero Eh, stava tanto bene perché era come aveva un cagnolino, perché io facevo tanta compagnia, <ride> l'aiutavo tanto, <ride> perché poi lei morì babbo di lì a poco, quindi io a un ai, certo ai, punto ai. lasciai casa dove vivevo e andai a vivere con lei, perché così risparmiavamo. E lei consunta le poste, quando assunta le poste la mandarono a Cavareno, in provincia di Trento, ma al confine col Bolzano, eh, al passo della Mendola praticamente. Ti immagini lei tutta per benino, perché non si era mai mossa da Verona? E io andai con lei, cioè, io praticamente lei ci stette, prima di avere il trasferimento, un anno e mezzo, passai l'inverno, che l'accompagnavo al lavoro, poi aveva trovato questa casina, che era una casa estiva più che altro, spalavo la neve, di modo che lei poi potevo tornare a prendere e portarla a casa. La mattina alzavo presto spalavo la neve d'estate andavo a prenderla sua mamma, gliela portavo, andavo a prenderla sua sorella. Ho fatto il cavaliere servente di tutta la famiglia, <coughs> quindi ero molto utile da questo punto di vista. Certo avevo un difetto. A lei non le piacevano lesbiche maschili. Io ero un po' troppo maschile per lei, quindi doveva farmi più femminile. Quindi era lo di mi cambiò natura, mi portava dal suo amico parriciere e gli mi facevano la permanentina. era un'altra persona, non un'altra, non so se. Elena eh, ha visto delle foto delle. Forse anch'io, però eh. poi mi devi far vedere, ce l'hai? Sì, ce l'ho, perché ci sono tutti gli ma altri poi le voglio vedere Cioè, eh. era un'altra, sono irriconoscibile Permanente, i capelli biondi Ma biondona, lei mi voleva fare Ma perché non è bionda di tuo? Di mio, ero, sì, ero sul biondo, ma Con le messe era un'altra eh, cosa Bionda. Cioè, ora non dico proprio biondona no. Non, no. E come non è, è e allora ero vestita un po' lesbica ma come diceva lei quindi, quindi vabbè poi ragazze. erano anche gli anni 80 quindi. le spalline ce le, le, le spalline anche cioè ero vestita come mi vestiva lei io mi facevo fare tutto una bambolina che lei combinava sostanzialmente poi aveva questa pizza che per carità che non pensano che siano lesbiche e quindi era sempre costantemente alla ricerca di una coppia di gay quindi avevamo una serie di coppie di gay con cui si usciva. Ah. Se dovevamo andare a Verona, io e lei, a Verona, cioè in centro, io e lei, non potevamo camminare assieme, lei camminava a dieci metri più avanti, io dietro, perché alle po quelli delle poste, non si sa poi questi, quelli delle poste erano in giro con le telecamere, <ride> tutto. se ci vedevano avrebbero potuto pensare che lei era lesbica. E questo questa era Ornella contemporaneamente sì. però era anche curiosa del mondo perché tipo ha aperto Radio Popolare vicino a casa mia no, prima di aprire Radio Popolare invece eh, capo, eh, vorrei che tu raccontassi un pochino perché con Ornella avete cominciato ad andare nei locali gay beh quello sì se Quindi avete la vita gay di, di quegli anni a me mi sembra interessante beh, un sì. pochino Ma Ma aspetta prima di sì. andare eh. gay eh, eh, domanda più, più breve cioè te Nel frattempo hai fatto, in quel momento lì, all'inizio, hai iniziato a lavorare, per col cioè hai fatto per due anni, lavoro sui volantini. Due o tre. Due o tre. Nel frattempo siete andate su? No. Eh, allora, eh, no, sul cavarino, Aspetta, fammi indossare, Aspetta, bocca, non è. perché era sempre più buon sabato. Quindi finché era sempre vivo su Babbo, lei non aveva problemi economici. Di, di, di ha fatto un lavoretto in un autosalone dove lei le piaceva perché così spostava le macchine, no, perché io dovevo essere tutta femminile, lei, invece e lei no. Lei no. E quindi era un lavoro che piaceva fare e così via. Lo faceva, non lo faceva, ma non aveva problemi economici, la manteneva su babbo, okay. che tra l'altro siccome lei aveva avuto questo problema al viso il problema al viso derivava dal fatto che lei quando era piccola sui 6 o 7 anni ha preso una malattia che si chiamava morbo di robinson una, una che ha un'incidenza di 1 su milione rarissima una malattia rara che le ha bloccato completamente la crescita dell'osso quindi lei è rimasta con la mascella aveva bloccato proprio la mascella che non è più cresciuta è rimasta quella di quando lei aveva 8 anni tutto il resto è cresciuto però quindi deformando il viso. Finché non ha finito la crescita, non hanno potuto fare nulla Poi, sai, quell'epoca erano molto meno avanzati. Attualmente credo che per queste cose facciano l'innesco di osso. Sì, sì. All'epoca non c'era ancora. Quindi lei, quando ha avuto 14 anni, che più o meno hanno valutato che il resto dell'osso non sarebbe più cresciuto, non c'era la misura, ha subito per anni 3 o 4 interventi di trapianto di emissione di grasso e di trapianto le prendevano dei pezzi di pelle e credo anche di grasso non lo so come dalla la coscia e glielo mettevano e gli infilavano dentro e quindi ebbe, poi passava anche mesi in ospedale e che in dicevo che aveva avuto una malattia da bambina ormai mm. che era una malattia rara mi pare si chiamasse morbo di Robinson qualcosa così non ricordo bene il nome che eh, le aveva fermato improvvisamente la crescita dell'osso della mascella, mm. cioè solo di una, di una mascella, la parte sinistra non ricordo mentre tutto il resto dell'ossatura anche l'altra mascella eccetera continuava a crescere normalmente e quella è rimasta quella sì, e voi continuate io vado a farmi la doccia che ho bisogno di una pausa e, e anche di la mamma e non vi scordate dei locali gay Sì sì. e quindi, quindi cioè questa cosa ovviamente appunto poi è passato l'adolescenza così tra l'altro anche con questa aggravante per altri versi di vivere in caserma perché il suo mamma era colonnello e vivevano in caserma la sua mamma era una che aveva era una storia un po' di povertà che aveva sposato quest'uomo che era più ricco lui tra l'altro era siciliano era di Porto Empedocle Lei invece era veronese e il babbo di lei faceva il ferroviere, quindi lui era stato un po' l'occasione per fare i salti di classe sociale, lei era una che aveva sognato di fare la cantante lirica, cioè una, eh, la lirica va ovviamente senza successo e quindi alla fine un po' mh, aveva fatto questa vita. Però a un certo punto forse le è parso poco. Cioè, lei era proprio la signora, guarda, quella che bisogna servirla e riverirla. Si, si trovò un altro che era un ricco imprenditore, che era più ricco di lui e quindi si lasciarono. Quando Ornella, tra l'altro, era proprio in quel periodo in cui cominciava a subire gli interventi: c'è stato dietro il tuo babbo perché la mamma lo lasciò, si mise con questo e andarono a vivere in Finlandia per parecchi anni vissero in Finlandia poi questo la, la lasciò lei tornò a Verona il babbo di Ornella non si misero più assieme però non avevano divorziato avevano fatto solo la separazione e lei andò a vivere in un altro appartamento che trovò lui cioè lui le scelte dietro trovare un altro appartamento eccetera ovviamente mh, Ornella fra l'altro ammirava tantissimo era innamorata di sua mamma perché era, la sua mamma era la donna che l'avrebbe voluto, no essere, quella che voleva, quella che avrebbe voluto forse così, Quindi aveva tutti questi rapporti anche poi con una sorella un po' più grande con cui litigava sempre, vabbè, forse con la sorella succede, non lo so, ma anche questa era tipo pallosa, quindi tutto un contesto del genere. Lei eh, di essere lesbica l'ha sempre saputo, secondo me, non ha neanche mai fatto un problema nel senso che poi lei andava nei posti cioè aveva intanto questa cosa che su babbo, assendo che, che lei era così che mm. ha avuto questi problemi cercava di accontentarla in tutto per mm. quello dico lei a 18 anni aveva questa macchina ma aveva fatto Però un, le un le po' dell'apparenza ci teneva perché se non voleva che camminasse vicine per la strada e tutto... ma questo sì, è ma questo in quell'epoca non c'era ancora la cosa, tu commette poi un po' questa cosa perché a quel punto Un conto per lei era fare la vita diciottenne andare in discoteca, eccetera. Altro conto poi era avere una persona accanto con cui è palese che tu condividi la vita. Mm -hmm. Fu lì che lei entrò in, entrò in crisi. Cioè, fu nel passaggio alla vita adulta, praticamente, perché con me, dopo che morì su babbo, passò la vita adulta. Cioè, eravamo adulti, non eravamo... cioè non avevamo famiglia che ci mantenesse, anche lei aveva la sua mamma, ma bisognava più che altro occuparsi della sua mamma, non era che, che fosse un punto di riferimento, come invece era stato il suo babbo. Secondo me, tra l'altro, il suo babbo che nel frattempo quando io l'ho conosciuta, era già in pensione, faceva anche un lavoretto da contabile, ma lui pensa che io spesso dormivo da me, eh, finché avevo l'altra casa, lui la mattina si alzava prima per fare a me il latte e mi accompagnavo in stazione perché io potessi prendere un dove sì. sì. per andare ai volantini, quindi e non faceva per lo schiola, cioè però una, una persona, so, un genitore un po' diverso dalla media sì. di quegli anni, sì. eh, sì. intendo dire. Senti ma è appunto non so la che se no, E quindi altri. niente, quindi diciamo volantini, poi siete andate su un pochino. No volantini, poi mentre io andavo ai volantini in, in quel eh, periodo lì Eh, lei scoprì che c'era la radio popolare ok allora partiamo di e radio popolare sì, sia la radio popolare che sì, i locali vai, gay vai no i locali gay facciamoli prima ah, vai, va, perché va. prima vennero i locali gay una delle prime cose quando mi conobbe allora sì certo le prime volte veniva lì nel mio eh, appartamento dove avevo tutte le, le mie scritte, tutte le mie cose ma lei a differenza degli altri che frequentavano l'appartamento non era affatto affascinata da queste cose pensava solo che io avrei potuto diventare brava a scrivere quindi voleva sempre che scrivessi questo sì ma poi tutto il resto non, non era molto impressionata da tutte le mie magari un po' mi, mi, mi anche però non era il suo mondo sì la era un po' new age quindi questi miei aspetti new age anche cercava di incentivarmi mi soffiava sotto voleva che facessi qua facessi là ma secondo me era tutta una roba molto superficiale Però lei frequentava e quindi subito no, non mi portò da punte perché ero troppo armese. Poi quando cominciò a comprarmi una magliettina un po' più carina, a portarmi al parchiere e così via, decise che ero pronta per andare nei locali dove lei conosceva della gente. E quindi si cominciò ad andare al Carnaby. Era uno dei primi locali che c'erano, a Esenzano, che ero dove? Posto Adesenzano Legarda, che era un posto fenomenale il cannabis. Fra l'altro, aveva questa caratteristica che, a differenza di tanti altri locali gay dell'epoca, le trans erano benvenute. Perché spesso non volevano le trans in locali gay perché si portavano dietro la prostituzione, la delinquenza, eccetera. Per questo non le volevano, non per non volere le trans. Invece, il cannabis riusciva a gestire questa cosa anche perché era una struttura circolare, come era la plug per dire, no? che, che riuscivi a gestire più grande sicuramente e quindi con molti spazi e anche possibilità che ci stessero persone diverse c'era l'angolo dove c'erano tutte le lesbiche, eh, c'era l'angolo dove eh, c'erano le trans c'era l'angolo dove c'erano i gay giovani, c'era l'angolo dove c'erano i gay vecchi Quindi era un mondo, cioè mi si aprì un mondo di cui ora è più curiosa la mia Vabbè, beh, no, però no. cosa succedeva in questi locali lì? Che... Eh. Cosa succedeva? Ma, ma erano dei locali normali, si ballava come dalle altre parti, ma soprattutto ci si conosceva, quindi era sempre, cioè, intendo, non si metteva in ghingari, ma esattamente quello che è sempre successo. Cioè, eh, Icana mi, con, potevi conoscere delle lesbiche e Ornella mi raccontò quella volta che fece tanta brutta figura ci rimase male malissimo, lei sarebbe anche andata bene perché se era tanto in bagnità di una, ma vedessi che bella, vedessi che bella, proprio un papà, poi è andata e si è profferta, fa, no, ma guarda tu non, non mi puoi interessare, no, ma, papà, ma magari tu sei dietro, no, papà per me non è quello, io sono trans, sono uomo sotto, quindi, non è... e comunque mi piacciono gli uomini, mm. e lei ci rimase malissimo, fa, ma io anche se sei un uomo va bene, a me non piacciono le donne. Quindi. e questa da come me l'ha descritta poi eccetera secondo me è una che, che ora si conosce eh, perché era di Verona e ha battuto una vita a Verona ma io l'ho conosciuta poi negli ultimi anni che quello si chiama Zia Dani tutti la conoscono per Zia Dani che è una che ha sempre aiutato il movimento lei è abbastanza di destra però dava soldi io l'ho conosciuta poi i tempi di Facciamo Breccia la conosce bene Valerì Eh, ed è questa zia Dani che quando si è ritirata è tornata a vivere a, a casa, nella sua casa di origine che è vicino a Roma e sono amica superi perché sono una, una donna, ma è, è bella c'era una bella persona la zia Dani e molto bella anche da giovane lei diceva che batteva lì mi disse poi Ornella quindi secondo me era la zia Dani di cui si era imbarita e che, che, che però non la volle questo era, questo era il Carnaby Oltre il Canary poi in quegli anni cominciarono ad aprire anche altri locali, sto parlando di primi anni 80, uno che si andava, ma io non ci voglio più andare, si andò un paio di volte, era in provincia di Parma, non mi ricordo come si chiamasse, ma era quella dove c'è quella che dopo è diventata, come si chiama, la, la, quella che va sempre in televisione, vecchia ormai. È sempre in televisione vecchia, io trans che però dice che non è trans, che dice che oddio, serve la Biagini, vedi, coraggio, per queste certo. cose. Che però trattava male le lesbiche secondo me. Ah certo. E... Le, le, le, le, erano le pomitrozzole. Sì, cosa? e cosa? Maurizio sì. Tutto, insomma... Sì, come si chiama? Platinetta. La Platinetta, ah, esatto. Eh. Non si chiamava ancora Platinetta, era il gruppo no. delle pomitrozzole perché Platinetto divenne molto tardi, perché poi mi ricordo nel 91, nel 92 Gay di Verona a fare uno spettacolo queste pomitrozzole. Io quando capì che erano le pomitrozzole quelle di Parma, che io avevo conosciuto dieci anni sì, prima... E' di Parma? Mi, mi, mi ci, mi, mi ci mise di mezzo, non le feci venire, mi incuntai, non voglio i pomitrozzole di mezzo. Mi odiarono un po' perché per i gay non era un problema, ma era maschilista. C'è proprio, mi ricordo, lei faceva questi spettacoli, parte la volgarità, che la volgarità in, in un maschio che usa una volgarità girata al femminile è brutta assai. Quindi lui impersonava la donna volgare, ma era chiaro che era un'impersonazione e che lui le donne volgari faceva pure schifo e quindi giocava sullo schifo, che facessero schifo anche agli altri per me è una grande ed era un continuo eh, umiliare la posizione della donna l'incapacità della donna eh, poi magari faceva i giochini a cui io mi sono mai prestati macchina, macchina, macchina, e poi vince il premio eccetera ovviamente ci andava la lesbica e subito aveva di dire eh però come siete trasandate voi lesbiche e poi queste robe qua mi mm. ha detto odioso, robioso e non ci volevo andare questa oh, roba me le faceva non la spostava in là, mi stava beh, io voglio davvero dicevo, mamma mia quindi è quello, poi altri locali, poi vabbè nel tempo poi c'erano i locali eh, quelli che non si diceva, c'era uno eh, però io, quello lei non amava frequentare, neanche io si chiamava Berkis mi sembra perché era un locale dove c'erano parecchi gay quindi i gay ci andavano però era un locale etero alla fine Mm. Quindi, se ci andava delle lesbiche, anzi, erano soggette a, <coughs> certo. semplicemente a essere infortunate, mm. non ci si andava poi ma erano anni in cui avevate, cioè, facevate anche altri incontri, o comunque te non eri poligama mai? Oppure... No, io non ero poligama, no. avevo avuto caparra con, con basta, quella poveretta. No. no, no, basta. Anche lei, poi cioè, in, in realtà, realtà si mise l'animo in pace da questa cosa, cioè apprezzava certe cose di me. In particolare questa che io ero tanto di quella, di male la compagnia perché poi mi metteva dove voleva, cioè io non ero, eh, dovevo dormire qua perché lei voleva dormire là, va bene, ah no, guarda, ho cambiato idea, vieni qua tu perché io qua c'ho l'aria che mi viene addosso, ah va bene. Non Ma ero, quindi. E comunque voi frequentavate diciamo il nord-est comunque, giravate nel nord-est? Sì in quella parte, sì. Sì, quella parte. lì c'era un altro locale eh, che qualche volta ci si andava a Dolo che era, che era famoso molto battuto quello proprio in mezzo ai campi e lì piaceva molto ai gay perché ci andavano i, i, i ragazzotti campagnoli eh, a far marchette quindi siccome si andava sempre con gli amici gay no, c'erano sempre queste coppie quando andavamo in discoteca quando si andava a Dolo erano tutti contenti, quelli a cui piacevano i ragazzini campagnoli. Senti, ma questi posti, per descriverli anche a me, mm. che alla fine, negli anni 80 c'erano allora. c'era presenti... A e parte il carnaby... Cioè, anche tu parli di un mondo che lì dentro era protetto, ma come era il com rapporto dentro fuori di questo mondo? Allora, eh, intanto, a parte il carnaby, che era anomalo, cioè... Eh, la Carnaby era fatto con una grande balera, c'era aveva... più una balera, anche se poi si faceva discoteca, ma come struttura, ti dico, quello che mi viene più in mente vicino al Carnaby è, è proprio la plog, cioè con la cupola, alto, quindi anche Arioso, mh, con abbastanza un gioco di luci visibili dove non era da, da, da nascondersi. Tutti gli altri, ma compreso quello di Dolo, compreso quello delle comitrozzole, quelli insomma a cui si arrivava erano tutti con la caratteristica di essere come negli anni 70, 80 i primi locali, soffitto basso pieno di moquette mm. eh, ambienti augusti in modo che non ci si vedesse cosa si faceva in modo che la gente potesse imboscarsi, magari non c'era ufficialmente la dark room però era una struttura per cui poteva apparire che ci fosse la dark room e potevano imboscarsi un po' Ma e, e erano posti Tendenzialmente conosciuti anche a... Uh, come erano visti da, da, da, da, diciamo così, dal mondo esterno? Eh io non lo so come erano visti, perché erano tutti i posti che erano fuori. Quindi dal mondo esterno, tipo quello di Dolo, dove andavano i ragazzotti campagnoli perché facevano i marchettari della de domenica con questi gay che venivano da tutta la regione, il gay di Dolo non sarebbe mai andato lì. Sì. Mm. Una caratteristica che dovevano avere, per esempio, tutti i locali, se no non partivano, perché ne aprirono uno un altro a un certo punto, a Desenzano, e si disse subito, chiude dopo tre mesi, e chiuso dopo tre mesi, aveva il parcheggio che tu vedevi dalla Statale. Mm. Quindi eh, il Carnaby aveva un parcheggio super per un prato, cioè, che uno andasse al Carnaby per vedere la macchina. Tu, non potevi avere un locale dove la gente andava. E riconosceva la tua macchina. Eh, esatto, e lì ci passava chiunque a vedeva la tua macchina davanti a quel locale, perché era visto come luogo del vizio all'esterno. Mm. Quindi sicuramente era visto così, solo che la gente del luogo in quei posti non andava. Eh, cioè si sapeva che a sapere che ne so, che il Carnabia era il ed era un posto eh, di. Ma il Carnabia invece era a Verona? No, no, era Desenzano, ah, anche era su una collinetta un po' nascosta. stava in città. In città non ce n'erano. Mm. Mediamente qui. stava su una sostrada, una statale, una superstrada, un posto raggiungibile da più parti. No, ma non lì, perché il parcheggio sì. doveva essere non visibile. Quindi sì, c'è tipo Desenzano, tu ci arrivavi da Verona, ci arrivavi da Brescia, da Milano, era vicino all'uscita della 4, da lì poi magari c'erano 4-5 chilometri, non di più però quei 4-5 chilometri servivano per inoltrarsi nelle Verdi Pasche e, e, e c'era questa stradina che andava solo al Carnaby tu andavi su e di dietro c'era il parcheggio nessuno passava davanti al Carnaby e quindi in quegli anni eh, presentavi questi locali eh, e, però un pochino diciamo sì. però non, ancora non, non presentavi nessuna comunità no ma neanche c'era neanche Ornella narrava però una cosa rispetto a questi locali non so se ne avevate contezza all'epoca o dopo mm. se è avuta c'era anche un controllo poliziesco su questi locali eh beh sì. cioè, per esempio io ho visto giusto ieri mattina quando sono stata al cassero che a un certo punto gli è capitato in mano un verbale di polizia e l'hanno pubblicato in cui non mi ricordo il locale era era un sì. report di una volante che diceva alla talora davanti al tal locale c'erano parcheggiate le seguenti macchine tutta una per fila di targhe sì. e in fondo c'era scritto un locale frammentato da omosessuali e perché difatti era cioè anche quello bisognava cioè se la polizia andava su al cannabis se ne accorgevano quindi non era non, non poteva proprio andarci così ma quelli lungo la statale eccetera la polizia si fermava e lo faceva, c'era quattro foto e dopo non è che gli schedavano e basta, dice ecco gli schedati, no quello serviva, il primo omosessuale che trovavano ammazzato in zona andavano a cercare a casa di questi che erano stati individuati perché era stata vista la macchina lì davanti, quello era il clima Quindi, c'era anche una ragione reale mm. cioè non era solo perché lo scopre la mamma no, no, no, cioè era perché comunque essere un gay che si sa che sei gay che lo sa la polizia che lo sanno i vicini Significa mettersi in una situazione, dove la prima cosa che, che succede è una te eh. Un bambino quindi, rapito, un bambino ammazzato sì, sì, perché dopo omosessualità e pedofilia venivano ordinati. Sì. In quel momento era poi, non apriamo questa, questa discorso e lo faremo dopo, però riguardava i gay soprattutto. Riguardava soprattutto i gay. Poi della visibilità sì. lì, quindi Noi su questo lì. eravamo anche più tranquilli sì, rispetto sì, ai sì. locali, però è anche vero che poi progressivamente Io, per esempio frequentando Ornella lei comunque questo suo giro di amici non tanti ma lei ce l'aveva da giovane ora non più ma all'epoca ce l'aveva quindi era tutta gente un po così se si andava con loro cioè intendo anche per solidarietà quello che loro rischiavano perché a noi era chiaro quello che loro rischiavano non è che non ne avessimo consapevolezza cioè venivano fuori poi queste cose Questa che lavori facevano questi amici? Mm. Eh, per lo più allora che lavori facevano? Uno, poi anche quello aveva una storia un po' simile a quella di Ornella, tale Maurizio, che poi finì a lavorare poste. Mm. Un altro aveva un negozietto mm. di vestiti a Borgo Trento. Eh, poi c'era Lorenzo il parrucere normalmente erano della... non era gente che aveva... infatti poi nessuno ci seguì nel percorso dell'associazionismo era, anzi erano terrorizzati era gente di una classe medio, media normalmente più bassa di quella di Ornella che non stavano male perché erano commercianti magari, quello era commercianti pure sì, anche gli altri con anche alcuni di Mantova era comunque più o meno Quella classe sociale, poi i commercianti... Poi... Autonomi o statali? Sì, autonomi o statali, cioè non, non, non c'era l'operaio piuttosto che l'impiegato di una ditta nelle conoscenze di Orneida, che probabilmente erano anche le scelte che facevano gay, di non avere, cioè faceva male a solidarizzare in un contesto, dove a lavorare in un contesto dove c'erano tanti altri uomini, eccetera, dove magari quindi lavori statali, magari non di alto livello, di livello più basso, dove per lo più c'erano colleghe donne, che comunque anche allora, per quanto fossimo indietro, le colleghe donne, per quanto etero, un po' proceroli sono sempre state, quindi alla fine se si trovavano presi in giro, perché passavano il maschio, eccetera, chiedevano sempre la parte dei gay, questo va detto, cioè le donne con i gay sono state molto sempre... Tutte le donne, se non, se non c'erano motivi politici particolari, ma sono sempre state protettive. Quindi probabilmente cercavano anche, tipo, quello che apriva il negozietto, magari vendeva biancherie per donne, così c'erano tutte le clienti donne. Il parrucchiere è lo stesso, non è perché gli piace fare il parrucchiere, perché frequenta un ambiente femminile dove il suo essere un maschio non conforme eh, non è messo in evidenza, anzi in qualche maniera pure tranquillizzante. Per cui quello, cioè era proprio quel tipo di gay anni, inizio anni Ottanta. Sì. Mentre le lesbiche che lei conosceva, alcune erano operaie, e poi conosceva alcune che invece avevano storie di tossicodipendenza e che io non credevo, l'ho imparato lì che era vero e, e che si prostituivano. Era molto frequente la, la prostituzione per le lesbiche, anche perché era una chance in più. Per una prostituta lesbica per gli altri soldi, è più ricercata. e, e quindi c'era anche quest'altra cosa tanto che dopo non ci siamo arrivati e comunque qua. sembra una cosa strana ma c'è in tutte le epoche praticamente questa cosa eh sì, in tutte in cioè sotto il fascismo sì, le lesbiche po del nella, popolo facevano le prostitute eh. nel settecento. 300. perché ah. probabilmente erano meno sottoposte a, al controllo a cui erano sottoposte le altre donne io penso rispetto Ma a uscivano secondo a me perché uscivano. Mm. uscivano avevano la possibilità di conoscere altre donne perché poi si vivevano come lesbiche e anzi questo suo vivere come lesbiche era quasi una, uh, un benefit per quel mestiere Cioè, perché a volte i due chiedevano una montagna di soldi, capito? Perché spesso chiedevano ma non hai un'amica da far sesso in tre. E, e per queste far sesso in tre era, non era una cosa più difficile, era una cosa per loro più semplice, perché magari portava l'amica con cui stava assieme. E, e Però aumentava tantissimo la tariffa. Si proteggevano comunque in qualche modo. Mm. Sì, e si proteggevano. Quindi e cioè, ecco, io scoprì allora che c'era questa cosa, io non avrei mai pensato. Cioè io in realtà con Ornella, eh, specie i primi anni, scoprì quello che era il mondo albora di lesbiche. Però Ornella aveva anche l'altra curiosità perché io l'ho scoperto tre anni fa, non me ne ricordavo più. Nell'80, sono sicura che era l'80, ci fu a Bologna una delle primissime eh, riunioni del movimento, quello dopo il 72, che non era più solo fuori, che poi da lì è derivato anche... Sì, legata alla rivista Lambda. Sì, dalla rivista... Che era, diciamo, per dirla in breve alla Francesca, ma che lo sa, eh, nel 70, tra il 78 e il 76, da un unico movimento omosessuale, si divide in sì. due, perché l'area marxista rivoluzionaria esce dall'altra che era troppo legata al partito radicale. Questa seconda area si coagula a un certo punto intorno a un giornale, che è il Lambda che organizza dei, degli incontri nazionali, credo il secondo sia stato quello dell'80, cioè dell'ottanta a Bologna. E Ornella mi narrava che lei a Verona, prima io arrivassi a Verona, quindi a metà anni 70, lei era andata a vedere al, fuo, al fuori, al partito radicale, quando ha saputo che c'era al fuori, era molto curiosa di questo, Beh, come poi era... Ornella era strana, è strana come persona, perché da un lato diceva era un coglionita e dall'altro invece aveva una sana curiosità e andava a vedere. Quindi era andata, lei infatti, credo che abbia sempre votato radicale, poi in vita sua, perché io non le piacevo, perché lei non piacevano i comunisti, perché lei pensava che i comunisti erano quelli che volevano portare i soldi a lei. Eh, non diceva ma pensava così. E quindi cioè su questo proprio non c'era però poi eh, non era neanche dogmatica su questo quindi alla fine pigliava quello che c'era di buono e quando seppe di questo io non so lei come lo, lo, lo seppe perché magari l'avrà detto qualche amico e così via disse no dai andiamo a Bologna a vedere questa cosa andiamo a Bologna a vedere questa cosa quindi parti e andiamo a Bologna a vedere questa cosa andiamo ma siamo arrivati tardi tempo massimo mi ricordo che se sa lì era finito tutto in particolare anche, doveva esserci stato un incontro di lesbiche doveva esserci in quel momento ma le lesbiche non c'erano perché eh, doveva esserci me iniziare mezz'ora prima erano in trago e hanno deciso di non farlo più o meno perché comunque le lesbiche non erano nel movimento eh, misto fatto sta che si rimase lì, si videro un po' di cartelloni in tutto ciò anni e anni dopo uno mi chiese di fare una foto e questo mi fotografò, ma io non avevo problemi, posso fare una foto? Sì, sì, fanno una foto. A un certo punto arriva Valerie che hanno pubblicato... Cioè questa foto te l'hanno fatta all'epoca? Sì, sì, nell'80. Arriva Valerie con un libro che eh, era molto dedicato a lei perché nell'80 Valerie era già a Bologna. C'era questo fotografo, che era un fotografo che amava le situazioni evidentemente marginali, io direi, che aveva pensato di usare delle sue foto bolognesi di quegli anni per fare un libro, che poi non ha neanche commercializzato in Italia, ma negli Stati Uniti. Queste foto, più o meno, erano una prima parte tut quasi tutta dedicata a Valerie, dove veniva fotografata lei a letto con le calze a rete, con, cioè il transgenderismo proprio l'inizio del vero transgenderismo quindi anche di una scelta che, che non era di essere né travestito né, né però di, di essere Valerio non ha mai preteso di essere una donna non ha mai fatto l'operazione, lei è trans e l'altra parte era il pilastro tanti ragazzini del pilastro si puoi immaginare nell'anno 1980 arriva Valerio con questo libro e dice Berti, Berti questa non è che per caso sei tu, Io guarda non mi riconosco ma guardo meglio e dico cazzo questa camicetta ce l'avevo io era una camicetta tutta lucida particolare eccetera dico, ma che roba è questa che...? ma no è stata fatta vedi nell'80 a Bologna nell mi viene un lampo di genio cazzo sì che sono io mi ha riconosciuta lei io non mi sarei riconosciuta e ha ripubblicato questa foto ma come mi ha presentato ho pensato che ero trans <ride> come mi aveva detto <ride> Arneglia Sono nella sezione trans, Se trans. E sì, questo questo neanche neanche Perché avevi la permanente? Perché avevo la permanente, mm -hmm. ma non solo, avevo sta camicetta, ma no, cazzo l'ho messo, per caso forse qua, ma questo Graziella do, dove era precisamente? No, posto? Era uh, Palazzo di Firenze ok, ma parte la famosa di palazzo. Renzo, qua. no, c'è questo, eccolo, l'ho trovato, guarda è questo. Sto, dico, si chiama T tra l'altro e basta il titolo è T è questo è anche nero e io sono eh, guarda c'è anche questa beh infatti cioè, la foto dovrebbe essere tu non l'hai vista? Sì, boh, me la ricorda. Eh, potrebbe essere una foto trance in effetti in stato di sì. no. Cioè, cioè nella foto. Sì, poi le rimetti insieme. Mm. 30 eh, anni sì, dopo. Ma mica, fa, mica ti ricordi quella, ti no, trovi certo, sta foto, però dici, però questa foto, dici questa ci sta sì, bene. Sì, non è robbionda, perché per esempio, sì, però no, sei se, beh, sì forse sì, sì, non era mm. una foto E quindi ero questa nel 1980. E lei se l'era talmente dimenticata che a me lei mi se aveva sempre detto che lei ne posti del fuori, dell'anno non c'era mai stata. Ah ecco. Sì, cioè, e quando mi ha detto io ho riconosciuto la camicia. La camicia ho riconosciuto sì, quindi sono io. E a quel punto sai quando ti si apre un ricordo, no? Mi è venuto in mente a quella volta, ma non me lo ricordavo perché in realtà non, non ci siamo state, perché era già finita. E quindi è stata una gita a Bologna per me. No. Senti, comunque tu dicevi che quelli non erano stati anni di attivismo più di tanto, se non di su scoperta, però poi c'è stato la radio popolare. Ma perché Ornella, oltre a, nel 1980, quindi anni lì, oltre a voler venire a Bologna, lei era molto attiva, non lavorava, quindi aveva tempo, no? Quindi mentre io andavo ai volantini, lei non lavorava e si guardava intorno, poi diceva facciamo questo, facciamo quest'altro, io che tanto vado dietro, va, ah, vicino a casa tua! Hanno aperto Radio Popolare. Io Radio Popolare conoscevo Radio Popolare Milano, che, che era aperto non tanto tempo prima. Dice, andiamo, andiamo, Dice, ma cosa vuoi andare a fare? No, ma andiamo a vedere perché a me piacerebbe tanto mettere i dischi in radio, questo è il motivo. Quindi che fosse Radio Popolare o, o Radio Valsugana per lei era uguale. L'importante è che era vicina a casa mia. E quindi potevamo andare, ero attaccata a casa, ci potevo andare anch'io. Dopo il lavoro potevamo andare, poi Radio Popolare eh, è popolare, quindi vedrai: non è che li assumono, possiamo andare, io posso andare a mettere i freschi, andiamo a Radio Popolare. Ovviamente, io come al solito, io di andare nei posti nuovi, eccetera, mi fa fatica, non voglio saperne, mi faccio convincere, andiamo a Radio Popolare. Gli si apro, cioè, poi quando ci sono, ci sono, quindi si comincia a andare alle riunioni redazionali. In realtà, a me l'aspetto invece dei notiziari mi interessava più quello. Quindi io ho cominciato a entrare nella redazione e andare a fare, c'era molto puntato sull'informazione la radio, la scelta era stata quella di proporsi come una radio dove c'era un notiziario tipo ogni ora, quindi il primo notiziario era alle 7, poi c'era il notiziario delle 8, poi c'era il notiziario delle 9, poi c'era quello delle 11, quindi tutto il giorno c'erano notiziari ovviamente per fare una roba così che poi il notiziario era basato sui giornali ovviamente poi anche rispetto alla città su dei servizi ma quello magari facevi nel notiziario del pomeriggio cioè quello lungo e così via una cosa molto impegnativa era la mattina bisogna fare i turni alle sette andarci quindi io mi proposi all'inizio feci conto qualcuno poi io prima di volantini andavo quasi sempre a eh, scusami Grazie questo era tipo 81 80 secondo me prima può essere 79 okay. non so perché non, non si trovano molte notizie sulla radio Popolare Verona che dopo ha chiuso eccetera questa era una radio che era nata da una radio di provincia che eh, era stata comprata da un privato della gente che era lì dentro non era d'accordo su questa vendita che magari era stata prima era una cooperativa metti Di amici, qualcuno era anche bravino, non aveva accettato di diventare sottopadrone e, fra l'altro, lo facevano per passione. Erano ancora i tempi dove non è che a parte la radio commerciale che, che tu venissi pagato per fare i notiziari in radio. E quella era una radio che si era molto sviluppata. Infatti, poi divenne una radio commerciale una volta acquistata, e, e quindi loro si erano messi assieme loro. Era gente un po' dentro a far politica come area era un'area eh, rispetto a quella che era la Verona del tempo non PC c'era dentro un po' un'area PSI c'era dentro un'area DP e c'era dentro anche un'area cattolica che poi era il centro maziano cioè che era il cattolicesimo di sinistra comunque c'era dentro anche quella questa area assieme ad alcuni sindacati, in particolare c'era il CGL sicuramente, poi c'era un sindacato che era feder bancari, una roba del genere, comunque dei sindacati connotati a sinistra, decisero di fare questa radio nella città di Verona, con un investimento non tanto alto iniziale, cioè, mi ricordo c'era l'antenna, era l'antenna che ballava sempre, dovevano andare sulle torcelle, raddrizzare l'antena ogni volta veniva il temporale quindi molto un, una radio basata sul volontariato e anche questa crescita cioè io arriviamo quasi subito io a cioè la, la scelta che era stata fatta era anche di entrare nel network di Radio Popolare Milano che stava nascendo allora come network fra l'altro anche con la scelta di mantenere il nome Radio Popolare perché invece in altre città il network c'era ma non era no, non si nominava radio popolare credo che quella di Firenze cos'è quella? Radio certo. Era. Contro radio. Era contro radio, sì. Sì, sì, ma in vari lo Esatto, niente. cioè non, credo che manco siano mai transitate da essere radio popolare. Non so. Cioè, hanno fatto il network con Radio Popolare, ma invece eh, si si chiamava Radio Popolare. E quindi eh, questo era importante perché comunque io mi ricordo la cosa bella che noi avevamo i servizi dall'Ira che ora sarebbe da vergognarsi come dei ladri perché era stato il momento della rivoluzione dell'Ira ah, sì. e avevamo un inviato da Radio Popolare Milano che telefonava tutti i giorni a Radio Popolare Milano quindi registravano queste telefonate che magari duravano mezz'ora in diretta da, da... come si chiama? da da Teran e poi ce la passavano per passarcela all'epoca eh, ci telefonavano ce la mettevano al telefono noi avevamo una ventosina che stava attaccata al telefono che registrava tutto su un registratorino normale, che attaccavi la cassetta mettevi questa ventosa e la passavi dal telefono al registratorino quindi poi mettevamo anche noi la, la, la registrata da Lira ecco, per dire come funzionavano, queste cose mi appassionavano un po'. Eh, quindi ho cominciato ad andare, prima di andare i volantini, i volantini bisognava presentarsi là alle nove, quindi io la mattina Ornella nel frattempo si fece comprare dal babbo un motorino, mi prestava il motorino, io col motorino andavo in stazione a comprare i giornali, appena apriva le dico della stazione, era la prima che aprivano, si faceva a tempo, quello di tardi. Noi alle 7 eravamo già in onda con le notizie che era avanti, cioè le altre che facessero sta cosa anche perché sai cosa costava se avessero dovuto pagare la gente Quindi facevo tre giorni a settimana di questa roba e poi altre cose, Ornella ebbe il suo programma una sera a settimana che e gli era dà, il, programma? il suo programma era Dissonanze l'aveva intitolata perché secondo lei era schiacciare l'occhio ai gay alle lesbiche non so perché il nome Dissonanze ma in realtà lei lo qualificava da questo punto di vista con eh, quel tipo di musica perché era la radio un po' del compagnone, all'epoca era il rock, era il Genesis era tutta musica il rock duro e loro amavano quella, la compagneria, ma il nuovo che avanzava c'era molto di più ornella che lei portava i dischi da casa sua che loro lì mica li avevano che poi quello che portava lei era david bowie certo. lei era un appassionatissimo di david bowie cioè era questo il nuovo il nuovo il che Ken. avanzava di ornella e obiettivamente era più che rispettabile la cosa che faceva lei che lo qualificava attraverso i suoi gusti personali che poi erano i gusti gay alla fine e quindi è vero che questo dissonanze in qualche maniera E di fatti poi il nostro aiutante era un ragazzino, che ti ti ha anche conosciuto, è e anche te Elena, eh, che arrivò, che aveva 16 anni, 17, tale Lucianino, che era un ragazzino del quartiere, il cui sogno evidentemente era mettere la musica in radio. E dopo, alla fine, anni e anni dopo, ho scoperto che era gay, che era diventato gay. Cioè, da parte ha cominciato a venire a Radio Popolare, con due lesbiche, cosa poteva fare il povero Lucianino. E ora vive a Bologna, tra l'altro. E io l'ho trovato e contattato perché, eh, una volta che mettevo a posto le videocassette, ho scoperto una videocassetta, perché Ornella tra le cose, lei essendo avanzata, più ricca, aveva anche una telecamerina e con questa telecamerina aveva fatto una volta una ripresa del cazzo dove io facevo finta di intervistare Lucianino. Io vestita di tutto punto, come mi aveva messa Ornella, perché poi a un certo punto io avevo il mio solito mitico problema delle lenti a contatto, che non avevo mai soldi. Quindi se lenti a contatto erano quelle vecchie, comprate ancora dai miei genitori quando c'erano i babbo, passati anni, questi lenti a contatto cominciavano a rovinarsi, erano quelle lì, di tipo vecchio. Ti, ti rompevano proprio gli occhi, cioè non ci vedevi più, eccetera, e io cominciai a impapinarmi leggendo il notiziario la mattina, non, non, non riuscivo a vederci e, e si capiva che non riuscivo a leggere, quello. venne da me, mi ricordo, il presidente della cooperativa, a un certo punto fa, ma, ma che problema, ma, detto, ma guarda che ho dei problemi, che ho le lenti, e non ho i soldi per cambiarlo, obiettivamente faccio fatica, dovrò per assegnarmi a vedere se riesco a trovare un paio di occhiali, ah va bene, il giorno dopo arrivò da me e mi disse guarda, perché era, la forma era di cooperativa, noi non eravamo soci, cioè, i soci erano soci eh, collettivi, cioè quindi era socio la CGL, era socio, cioè. E, e quindi non, non, non entravamo nel merito de, dell'aspetto economico direttamente, anche se io dopo c'entrai a un certo punto e mi ricordo che venne e mi disse ma quanto costano queste lenti? guarda, costeranno 400 mila lire 500 lire ah, pa, pa, pa. allora abbiamo parlato la radio te le compra Tienilo c'è mi raccomando un rimborso spese sei qua da, da mese, hai lavorato tanto fai tanto eh, noi abbiamo tutto un lavoro eh, e ti compriamo le, la radio mi compro le lenti quella è la mia prima paga delle, delle lenti questo mi incoraggiò ma io ero preoccupata di una cosa che ci litigavo ogni 2 per tre, che questa radio non aveva mai soldi, ora a parte dei venti comprati a me, che quelle me li comprarono, che io ero ancora poco entrata nel merito, alcune cose non le avevo ancora viste, cioè, mi accorsi perché via via che io ero più presente, mi accorgevo di più cose, ovviamente, eh, cioè, mi è resi conto che mh, di fatto. Narravano, ci narravano che la radio era mantenuta dalla. Mi ricordo, l'EPLS, che era la CGEA di scuola, che era mantenuta da quell'altro, che era mantenuto dal centro Mattiano, e siccome non c'erano mai soldi, quando allora gli fai i lavori sull'antenna ma ci mantiene, ma di quanto ci mantiene? C'era una teneva la contabilità, si capiva tutto poco e viene fuori. Che, pensava di mantenere la radio con 200 milioni all'anno cioè quindi partecipava in questo modo il problema è che dopo questa gente che partecipava in questo modo voleva mettere bocca sulle cose che gli interessavano in particolare non so attraverso che via c'era un consigliere comunale del PSI che era convinto lui di aver potere sulla radio e un giorno mi telefonò per dirmi che dovevo intervistare il tale sulla droga ha visto mh, decidiamo in redazione abbiamo una cioè, scusi, lei chi è? eh papà ci ovviamente portai questa questione in redazione scoppiò un po' il caso del fatto eh ma quello sai poi allora eh, fai in modo che i tali ci diano soldi ma l'altro noi non avevamo fatto la scelta di radio, di radio Onda Rossa di essere contrari alla pubblicità avevamo un cazzo di pubblicità di nulla c'era uno che diceva cercava la pubblicità ma era pochissima, non entrava nulla, diceva, ok, i casi sono due, o abbiamo i soldi da pagarcela, o abbiamo un mondo del movimento che non è che ce la paga però, ma allora siamo sotto padrone, allora è meglio un padrone pulito, cioè che discorso è? L'altra alternativa è quella di cercare pubblicità, ah è impossibile perché una radio come la nostra, è impossibile, ma chi è che va a cercare questa pubblicità? Quello che diceva che cercava la pubblicità io lui diceva, no ma sai io ci vado, ma come fai, quando vai a cercare questa pubblicità? No, perché io conosco della gente e a volte, guarda sai, io il sabato libero dal lavoro, a volte io il sabato mattina lo passo proprio ad andare a parlare con questa gente che pensa, vedi, vedi quel contratto lì, 200 lire di un tabaccaio, me l'ha fatto avere questo mio amico con cui io sono andato sabato mattina. Cioè, beh, quindi nessuno cerca la pubblicità, mi state dicendo. Cioè, non è che la pubblicità ti vengono a cercare, e mi incazzai. Allora, perché stessi zitta, mi dissero, guarda, la pubblicità, vuoi cercarla tu? Cercala, noi siamo contenti, tu sei, io non posso farlo, la cerco. E A punto ho detto, io eh, certo, ovviamente, eh, la cerco, ma eh, mi dovete dire quanto costa. E scoprì che non c'era neanche un piano economico di dire la pubblicità, era di popolare quanto costa. Costa quello che mi dai. Cioè, ma sarai tu che gli dici costa questo? Fai una valutazione, chiedi cosa, cosa Insomma, io a quel punto mi incazzai talmente tanto che mi fecero questa proposta. Mi dissero, guarda, tu cerca la pubblicità, poi vediamoci fra un mese, io partii. Allora, il primo problema era, come faccio a cercare pubblicità? Bisogna andare. Io sono sempre stata timida a cercare la piazzista, non l'avevo mai pensato in vita mia ma avevo una buona causa, eh, la sopravvivenza della radio e la libertà della radio. Quindi mi consultai con Ornella, con Ornella il consulto ebbe questo risultato, che sembravo troppo giovane per essere credibile, quindi la mia permanente venne abbassata un po', fatta un po' donna in anziana, <ride> <ride> venne un po' etichettata, mi venne data, recuperata una borsa tipo diplomatica bella, di pelle, che facessi bella figura e soprattutto questa raccomandazione. Quando vai nei posti, però, non possono vedere che tu arrivi in motorino. Non fa pigo. Tu lo devi nascondere dietro. E quindi pensai, vabbè, siccome stava a radio, eh, Borgo Roma, questa radio, cioè io come, come mi posso rapportare? Che la radio di Borgo Roma, innanzitutto, andrò nei posti qua vicini, comincia a girare e la gente rispondeva perché poi io c'avevo pazienza quindi questi erano i primi tempi della radio, anche commerciali ma non è che cioè, io gli narravo il, il termine popolare come una narrazione un po' populista e, e questo funzionava di più, cioè è la radio dove comunque hanno voci quelli che sono al di fuori dei partiti in realtà non era esattamente così, ma non importa Perché loro un po', alla fine, quello che poi imparai, li gratificava, era di andare in radio, come volevano loro. Quindi io dicevo, noi però facciamo anche una cosa, perché siamo radio popolare, gli spot, gli prima li facciamo, poi ve li facciamo sentire, li facciamo come ci dite voi, e poi se vi piacciono li pagate, se no no, tanto non avevo nessun destino. E avevo la fortuna che questo lucianino aveva una voce radiofonica perfetta, professionale. Poi arrivò anche un'altra, anche quella c'aveva una voce perfetta, quindi io raccattavo questo che diceva sì, va bene, vabbè, provate allora. Quindi negava ecco, tanti Ho trovati tanti, ma soprattutto, cioè, quando videro che li trovavo per davvero, a quel punto divenne un po' competitiva, un po' andavo gestita, però mi piaceva proposta di lavorarci per la radio con un fisso mi avevano promesso soldi che poi non solo non vidi mai ma non neanche mai chiesto avrei dovuto avere il 30 per cento di ogni contratto che facevo, io non l'ho avuto mai e comunque non l'avevo fatto per quello quindi prendevi solo il fisso? quindi prendevo solo il fisso ma quanto ci sei stata alla fine era Radio Popolare? un anno e mezzo pagata un anno e mezzo poi litigai per questi motivi cioè eh, facendola anche crescere, facendola crescere molto Perché a un certo punto è di qualche idea brillante che mi fece avere la pubblicità della Baudi. E andare a vendere la pubblicità a un negozio, dicendo da noi, senta questo è il, lo spot della Baudi che fa pubblicità alla nostra radio, cambia, piazza il prezzo. Quindi ne trovai parecchio, cioè praticamente il costo di gestione della radio avevamo calcolato, c'erano anche i conti, che erano sui 60 milioni l'anno non so se erano tanti o pochi perché avevamo comunque il mio stipendio e quello di un altro come stipendio che però certo non era quello che contava i costi maggiori erano l'appito della sede era che era cara era soprattutto la gestione dell'antenna che veniva sempre giù Insomma, quelli erano i costi che avevamo che avevamo verificato di questi, questi che ci mantenevano che millantavano eccetera se ci davano in tutto in tutto soprattutto quello che raccattavano 5-6 milioni l'anno era tanto e, e quindi per coprire la differenza era quasi riuscita a coprirla perché un'altra operazione che ci aveva fatto avere parecchi soldi a un certo punto venne in radio che era curioso, voleva sapere un omino che non sapeva neanche parlare in italiano che però aveva la passione di sport e quindi lui andava a vedere tutte le corse di bicicletta tutte le corse a piedi ci sono molti sponsor in queste attività amatoriali e quindi lui faceva una trasmissione io lo facevo parlare, lui non era in grado di fare la trasmissione però io gli facevo la regia gli lo invocavo un po' gli facevo la voce che, che, che gli, gli interveniva quando lui si imbalbettava e la facevamo assieme questa trasmissione a me non me ne pregava, era per aiutare lui ma soprattutto perché mi resi conto che lui era così incoglionito, parlava questo linguaggio ma era il linguaggio di sponsor quelli dei salami piuttosto che, che il pollaio cioè c'era tutta questa pleteola di piccole ditte, di piccoli artigiani che investivano sulle magliette de de dei corridori, su questo e su quest'altro e quella era diventata la radio che seguiva gli sport minori, grazie a questo, che sul tempo libero lo dedicava così. Ma e quindi quel, comunque poi questa, tutta, tutta questa roba divenne incredibile, ma allora a quel punto il socialista andò in culo, <ride> cioè, quindi il cioè, socialista va perso, dovevano un po' darmi retta. A quel punto si preoccuparono, allora ebbero un'altra idea. Prima cercarono di imbrogliarmi, mettendomi in contatto per aumentare il budget con tale Ottaviani, che al tempo era quello che possedeva Tele Arena, non so se lo possegga ancora, che poi è diventato un senatore rivista, questo Ottaviani. E questo fu il prete, quello del centro Mazziano, che fece st'accordo. Portarono anche me a cena in questo tipo di 12 apposto di un ristorante strafigo per fare questo accordo che Ottaviani ci avrebbe passato della pubblicità. Non chiedeva niente in cambio, ma non chiedeva niente in cambio. Ora, ma non è che mi piacesse, mi piaceva molto. E però il problema che io ponevo a loro era che però io ero anche nella redazione e a questo punto ero sui due piani. Allora mi chiamarono, mi fecero una proposta. La proposta è questa di eh, non far più la redazione mettevano loro non so come che prima i soldi non c'erano improvvisamente erano sottrati dei soldi avevano erano già in parola con un locale accanto alla radio avrebbero aperto una eh, un'agenzia pubblicitaria di cui io sarei stata la titolare che aveva l'esclusiva di radio popolare questa tua proposta Cioè io capì che Quindi alla fine hai deciso di andartene. E quindi mi incazzai, ma per oggi eh. e domani e dico no, io basta, me e ne vado e rimasi senza lavoro. Sentite, io visto che sono le sette propongo di fare una pausetta sì. Sì. prima di fare l'ultima tranche, no? Quindi sì, e spengo. Sì. Che fissato con la. Alle 9. No? Ehm... Spengo anche perché è un file di due ore eh, e mezza. Già, sì, sì a noi abbiamo si bisogno di. di...